Kettő, három, négy. Becsukod az ajtót? Köszönöm! Azt mondja a naptár, hogy ma hetedike van, tehát június 7-e van és hétfő. pontos idő 8 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az azt napról tudni kell, hogy érdemes a Netezőkora, mint Fiala János 14 évre aluljaknak nem. Felettelések igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Mivel hétfő van, ismét a fiatalok látogatnak ide. Bánszegi Rebeka, Cserpes, Laura és Dési Árom. Lesz egy vendég is még, fél nyolc után, Láng Anna Mária színésznő, Ki nagyjából nyolcig maradt, hogy aztán tizenegyre valamilyen csodaha, csodával határos módon Bécsbe lehessen. Holnap Elsimollászló, László, Tóth Csaba és vénaszái Márta. Szerdán ismét a Fiatalok Cserpős Laura forgat ennek következtében két fiatal 8 óra 4 perctől. Tartok Szeállon ami azt jelenti, hogy 6 óra 51 és 8 óra között Önök meg én maradunk egymásnak. Csütörtökön 6 Ákos, Gyorgyevics, Benedek és Füriás Balázs, Pénteken pedig Filipov és Horváth Csaba és Nemes Gábor, és már vége is van a hétnek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis A jövő héten kedden, amikor holnap majd Véna Márta lesz a vendégem, Kovács Gergely fog. Megjelenni a Kéfe Jácsi stúdiójában 8 óra 20 és nagyjából 9 óra 5 perc között. Két farkó kutyapárt. Dagni nagyon messze van. Az 15-e, és ma még csak 7-e van. Ha valamit szeretnének mondani, 061-911-168 én vagyok a csupafül. Nuad good life I'll show This ain't The good life Ne felejtsék, hogy 7 óra után 5 perctől csak akkor lesz be telefonálási lehetőségék, akkor is csak célirányosan, ha ezt a fiatalok is úgy akarják. Ez a pár perc a bármi kategóriába eső idő Baby's right Elfelejtettem elmondani, hogy közben kitört a nyár, vagy legalábbis valami nyár szevisség. Független attól, hogy most éppen borult az ég, legalábbis amerreink közlekedtem. valahány fok. Lehet, hogy közben ampassan elhagytuk medárdot. Felszólva 7 óra 061 911 168 egyelőre bármilyen témában, aztán már csak korlátozott mértékben szabadom. your tears Don't think about all the years Mint amilyen, ez a többi egy a seat of fun And Nem kell A nem létező szép Lose hát nem tud of one and ten But these passions never seem to be Falling arra, a dark And a 061-911-168 Ne felejtsék a korhatár 14 évvel allyaknak nem felette és csak korlátozott mértékben. 18 év allyaknak szülői kísérlettel, vagy szülői kísérlettel, vagy szülői kísérlettel, ahogy az előbb mondtam. tegette morson yeah. You got lose all sleep. Ez MK show voltabból lett egy ötödik ember is, főenyőrztő Láng Anna Mária. You. You aki es evolúciónak az egyik fő szeretője Mundruco, Cornejo filmi, ami egy speciális kategóriában indulkánban. Én nagyon felkészültem Lánga Anna Máriából, de sohasem jó az ember felkészül egy vendéglő, hogyha valaki eleve többet tud, mint én. Őt hagyom majd érvényesülni, ha többen is vagytok, akkor többet neked hagyok majd érvényesülni, de majd tekintettel kell lenni arra jelenleg többen leszünk, mint a szék van. ABC sorrendben Bánszegi Rebeka, Cserpes Laura és Désiáról lehetővé tette a vezetékneváról révén, hogy ő legyen az utolsó, és ez a férfiak egyáltalán van ilyen. Két mondat fér a hétvégéről, és aztán Bánszegi Rebeka elővezeti az ő témáját. Kinek milyen hétvégéje volt? Én a saját hétvégémről azt tudom mondani, hogy az azért elképesztő, mert annak semmi köze nincs a hétközbeni létemhez. Ha nagyon röviden akarom elmondani, akkor mindig arra a brazil fegyensztelepre emlékeztetek, akik nem követtek el nagyon súlyos bűncselekményt, viszont elviszik őket valóban az Amazonász mentén hétfőn, ott őserdőt írtanak, egy ilyen barakba laknak, nyilvánvalóan nincsenek nők, őrök vigyázzák őket, pénteken berámolják őket egy buszba, beviszik őket az első városba, ahol aztán Erezdel a hajamban, ez most hat részletezze, vagy mindenkinél más jelent az Erezdel a hajam, különösenekítette, hogyha van neki, aztán vasárnap este visszsupolják őket az autóbuszba, és mennek vissza az Amazonáshoz. Hát nagyon röviden magamról ennyit. És ti? Kinek fel, fel hétvégé fel ezt a hétvégén volt? Nem, nem a kell felvenni. Én nem voltam az Amazonasztnál a hétvégén. De valami Amazonasztnak megfelelő rész, vagy valami egyéb egészen más, mint ami a hétközben jellemzi? Hmm. Nem Gyerek? igazán tudok beszámolni. Velünk volt a hétvégén. Meg volt. Nem vagy még fönn? De önmagadhoz képest kicsit ilyen leszedelt vagy. Igen. Te? Én a Balatonon voltam. Az jó, is, hol? Almádiban, és ez volt az első idei balatoni Hétvégén. Én nagyon élveztem. Vízben voltam? Voltam, igen. Ez az nagy vágyam. Ez borzasztó nem, hogy ilyen teljesen stereotíp kérdéseket tesz fel az ember. Balaton, akkor volt a vízben. Meglepőle van, hogyha valami más tűzben voltál, de nem, nem, nem. Te egy napozós nő vagy? Nem. Nem. Sőt, kifejezetten az ellenkezője. Kifejezetten nem igen. Hogyha így a nőket, ez a két kategória van, mondjuk. Például a bokádat is lefedett, nem hogy nehogy ne, véletlenül a bokádért bebarnuljon? Nem, nem, hogyha így belemegyünk a részletekbe, csadort, meg ilyesmit nem veszek fel ahhoz, hogy kimegyünk a strandra. <gül> az, hogy csadort nem vesz fel, az, az a rebekarok az összképébe belefér, mert ez politikailag nagyon. Igen, vallásilag nagyon kirekesztő az, hogy én nem veszek fel valamit? Nem azt hát mondom, az hogy az nem, más nem veheti fel. Nem a de, hanem, hogy abban jellemzed a saját magad napozási szokásait, hogy csadort nem veszel. Meg hogy a bokámat elfedem, és erről én arra asszociáltam. Meg hogy... annyi más módszer lenne a bokád eltakarására. Így én Valóban például arra, láttam az... könyvet. Például. Igen. Meg is de napottam. azért ilyenekkel ne gyanúsítsuk már, hogy könyve elmegy a strandra, szerintem ennél sokkal normálisabb ember a Rebeka ennél. Igen. És a én, én is egyébként Balatonon voltam, de én Badacsonyban, és elég jó hétvégén volt, mert végre volt egy kis koncert, hosszú idő után, szerintem tavaly nyáron volt utoljára a koncert, hogy hát ilyen, ilyen esemény az életemben, úgyhogy, úgyhogy nagyon jól telt. Én nem füröttem egyébként a Balatonban. Hideg volt a víz? Nem, nem én azon nevettem, hát 18 fok körül volt, és szerintem voltak más emberek is, és nem, nem volt hideg szerintem. Én is fürödtem a hétvégén egyébként. ebben. De nem az Amazon azonban, és a magulatban. Zuhányzóban, igen. Na, jó, hát. Ja. Kicsit álmosak vagytok, de ez nem baj. akik bennünket hallgatna, könnyen lehetséges, hogy azok is azok. Szlovai nők történelmi győzelme. Neked ezre szortod lesz, hogy ilyen jellegű témákkal fogsz szemben Találkoztam ezzel a cikkel, és én bevallom, ezt én direkt azért hoztam, mert így, ezt így mondogatjátok már nekem ezt a témát, mint ez annyira a sajátom lenne. És én részben azt gondoltam, hogy egyébként ebbe egy csomó ilyen jogi dolog van, és hogy olvastam, hogy gondoltam, hogy bárcsak lenne egy olyan ismerősöm, aki nálam többet tud a jogról, és meg tudnám magyarázni, hogy ez pontosan mit is jelent. És ezt nem, hogy jaj, hát hétvégén és szerdán én ott ülni két emberrel, és, vagy hát hárommal, aki nálam többet tud a jogról. Mm. és hogy akkor így gondoltam, hogy így kíváncsi lennék, hogy, hogy mit gondoltak erről az egészről, illetve az éltem meg én ezzel a cikkkel kapcsolatban, hogy így először felháborodtam rajta, aztán pedig felháborodtam rajta, hogy miért háborodtam fel rajta, mert hirtelen a másik oldalt is értettem. és Na, szóval, hogy maga a cikk, az arról szól, vagy az a lényege, hogy így június 4-én igazából Szlovéniában elfogadtak egy olyan törvényt, hogy innentől kezdve szexuális erőszaknak minősül az is, hogyha uh, nincs, ha, tehát minden, amikor hiányzik a beleegyezés a szexbe igazából. És hogy én teljesen felháborodtam, hogy ez eddig nem így volt. Szóval én azt hittem, hogy ez, ez így alap. És így kiderült. Mert te, hogy... bocsánat, mindig kitöltesz egy ilyen nyilatkozatot szeretkezés előtt. Na, tehát ez a lényeg, hogy igen, de... <síns> <síns> hogy, hogy, hogy persze, nyilván. Na. Szóval, hogy az, hogy amikor először meghallottam, hogy egyébként ez egy nagy dolog, és hogy Európában csak 13 ország van, ahol egyébként a beleegyezés Nélküli szex nem számít erőszaknak, akkor így felháborodtam. Aztán pont ez jutott eszembe, amit te is mondasz, hogy amúgy akkor innen, a ez vagy gyakorlatban, ez azt jelenti, hogy ha én konkrétan nem beszélem meg valakivel egy nem csak ilyen tanul kérdést, igen, tényleg, hogy akkor én most beleegyezem, akkor a. Na igen. És hát itt tartottam, amikor megkérdeztétek, hogy milyen téma, és akkor gondoltam, hát ez a téma. Ti mit gondolt? Hát... Én ugyanazt, mint a South Parkot, már ezt megénekelték. Ö, általában a legtöbb esetben szerintem az van, hogy ö, van egy jó ö, szándék, tételezzük fel, hogy egy jó szándék van alapvetően egy megoldandó problémára. és a, nem, a megoldandó probléma? Hát a, a szexuális, szexuális, szexuális visszaélések. Azt hittem, hogy magának szexuális Az a is egyébként sok gondot okoz az emberiség számára, meglepően sokat. Sőt, alig van olyan probléma, amit ne az okozna, de... Tehát, hogy van egy megoldandó probléma, amit a joggal próbálnak megoldani lévén, hogy jobb eszközt nincs, vagy nem gondolják, hogy lenne, és a jog az nem mindenre megfelelő eszköz, nem minden életviszonyra, hogy azzal oldjuk meg, és erre egy kiváló példa ez is, mert ez nem egy házadásvétel, nem egy nem tudom, alapítványalapítás, hanem egy emberi viszony, amit nehéz papírral, és bírósággal szabályozni. De val valahogy mégis kell, mert különben... Na igen... De, vesz, az, ez a de az a helyzet, hogy erről nagyon nehéz lesz úgy beszélgetni. Hogy nem értünk hozzá. Nem, nem, hanem, Attól hogy, csak hogy, könnyebb. nem, hanem, hogy mindenki a saját tapasztalatairól ne számolna be, mert ugye az, az nagyon egyszerű lesz majd filmekről beszélni. Hány olyan filmet láttunk, ahol a felek úgy voltak boldogan együtt, hogy az elején egyáltalán nem akartak boldogan együtt lenni, de valamelyikük rávette a másikat, hogy mégiscsak legyenek boldogok együtt. Milyen filmet láttunk? Nagyon sokat. Hát hány olyan ja, veszekedéses jelenet volt, ahol a két fél először. Ja, mert mint jó, úgy, hogy kár a szexek? Igen, igen, szóval igen azzal oldották igen, meg a helyzetet. Jó, azt pár nem tudom, hogy párkapcsolatilag, hogy nem, nem. Nem akarok veled lenni, de jó, jó, nem, jó. Nem, nem, nem. És akkor hol van a határ? De még egyszer, ha valaki elő akar jönni a saját példájával, csak hát ez ugye nagyon. Rizikós. Hát ilyenkor hogy egy barátom. Nem? Igen. Nem igen. Ésmerek valakit, akinek. Igen. nem. Ö, de hogy igazából én amúgy elkezdtem egy picit így után olvasgatni, és amúgy hogy például egy gyakorlatban olyan dolgokban volt eddig ebből gond, hogy nem tudom három évvel ezelőtt Spanyolországban volt ilyen balhé, hogy ott azt hiszem négyen vagy otem megerőszakoltak egy lányt, akit végül is nem, és ezeket az a férfiakat nem szexuális erőszakért ítélték el, csak szexuális visszaélésért, mert hogy a felvételeken az látszott, hogy a lány nem ellenkezik elé ki. És hogy akkor gondolsz, szóval, hogy igazából ez a törvény, gondolom, az ilyen problémák orvoslására született. Tehát, hogy ne lehessen azt mondani, hogy valami azért nem erőszak, mert hogy az illető nem kaparta ki a másik szemét konkrétan. De hogy közben meg, közben hát, meg to. így, ahogy olvasom, és belegondolok, hogy tényleg utólag, utólag mi bizonyítja, hogy ez egy közös hát beleegyezés ilyen. volt, vagy hogy volt beleegyezés. Ilyen abszurdnak hangzik. Ja, ezek a történetek az az. Te mit nézel áron? Isten áldjon meg. Meg valami őszintén, most olvasom el. ez a cikke ja, az, <gül> De ez nem Rebekre. szép dolog. Tisztában vagyok ezért próbáltam súlyint, rávilágítottál a hiányosságomra. De figyelhet. Erről nem fogok itt részletesen beszélni, hozzá téve, hogy akkor ugye a Laura révén új szabály született, hogy mindenki egyszer hiányozhat. Igen. ó, ez egy szabály. Igen, hát, hát el is én, ültem. én írtam. Én hát írtam, abban is azt is írtam, hogy akkor szerdán egy kicsit később fogunk találkozni. De az, hogy ezt el kéne olvasni, azért az. Erről eddig nem volt szabály leírva? Hát igen, de, igen, de van egy sor dolog, amit az ezen... ember. Ez, látjátok, pontosan ide tartozik. Egyébként ez is egy Ehhez, ilyen dolog, hogy, vajal, hogy ez csak vajal... egy udarjasság, és hogy így most törvényileg szabályozzuk, az úgy kellemetlené teszi, nem? De hogy így... Igen, de hogyha nem lenne... egy arra nézve, hogyha van műsor, akkor előtte el kell olvasni a témákkal kapcsolatos háttéranyagot? Hát törvényt talán erről mi nem hozhatunk, de egy közmegegyezést egy Egy közmegegyezést köztük. hozhatunk. De lehet, hogy a társadalmi kapcsolataimat lakban vetve megpróbálva Fidesznél érni, hogy erről legyen egy törvény, igen, tehát nincs kérdés. Próbált megérni. Annak idén az igazságügyminiszter az hozott egy olyan rendelkezést, igaz, hogy csak nekem, hogy az én műsoromban nem alkotmányos jogszerepelni, szerepelni, mert nagyon sokan fel voltak háborod, vagy kinyomom őket, bár kinyomom nem, tehát, hogy nem hagyom őket érvényesülni a műsoromban, és akkor takács Albert, van egy papírom, hogy az én műsoromban nem alkotmányos jog szerepelni ez csak csoportos szexre vonatkozhat? Tehát ilyen megerős dolgokra, nem. mert uh, maga a szöveg az nem erre utal. Nem, igazából én ezt amikor próbáltam utána értelmezni, hogy akkor miért született ez, meg hogyan, akkor találtam ezeket a példákat, de egyébként ez mind erre. Krista, hogy hívják azt a filmet, amit legutóbb láttunk Szegedön? mindig meglepődök, hogy kihez szólsz. Van most egy film, ami erről, a, a, a, egy ilyen a történet, na, nagyon bonyolult az az az fiatal a nő, igen. Akkor valaki a barát. Nem láttátok? Nem. Köszön? Én se láttam, csak most. Az egy ilyen történet, ahol egy barátnő számolja fel e, a történet alapján, az embereket, akik ebben részt vettek, a saját magát is. Én nem tudtam, hogy ez a sztori, most ez egy kicsit spoiler volt. Igen, <gül> közben megkaptam. Um, de mi az, ami téged ebben a történetben megfogott? Hát egyrészt az, hogy amúgy egy picit azt érzem, hogy így hallok egy ilyet, és hogy nekem az az első reakció, hogy amúgy, úristen, milyen igazságtalan volt eddig, ahogy volt, és hogy amúgy tényleg, tényleg mennyire durva, hogy nem tudom, hogy ez az európai országok közül csak 13 fogadta el, meg hogy mi sem ratifikáltuk az isztambuli egyezményt, meg ilyesmi, és amúgy meg, hogyha így gondolkozok rajta, meg így beszélgetek róla másokkal, akkor így, át tudok csúszni abba az irányba is, hogy így azt érzem, hogy amúgy igen, hát végül is így férfiként sem lehet könnyebb, mármint hogy igazából, hogy ezek a törvények valamilyen szinten tényleg nehezítik. Nehezítik tulajdonképpen azt, hogy igazából nem tudom, egészséges kommunikáció, egészséges kapcsolatok létrejösenek, és akkor így billlegek, hogy miért? Ezért gondoltam, hogy hát ha ti nem tudom, ti biztos, lehet, hogy, hogy tudjuk a jó Tehát a mostani társadalmi mozgalmak, Na, jez, amelyek ezügyben vannak, hogyha én ennek mind megfeleltem volna a ti életkorotokban, akkor nem biztos, hogy itt ülnék. Nem biztos, hogy Ha Hanem ott benne. az Amazonas, nem? Nem, igen. igen szóval, nem, hogy, hogy, hogy nem, mert ugye a másik dolog az, hogy valaki egy ilyesmit csinál, és mint az ígéretes fiatal nőben jön valaki, aki utólag hónapokkal, évekkel később, mint az öreghölgy látogatása, emlékezteti a szereplőket arra, hogy tudom, hogy mit tettél tavaly nyáron. Tehát az ember különös arra, hogy ugye a kérdés a következő sok beszédnek, sok az alja. Amiről itt most a rebek beszél, és amiről ö, elküldött egy írást, ez a ti társadalmi vagy egyéni konvenciótoknak mennyivel volt a része, független attól, hogy ezt egyébként törvénybe is lehet foglalni? Tehát, hány, erőszakot tehát, ez, érni, életembe? hány erőszakot követtem el eddig életemben? Nem, kérdés. nem, nem, nem, nem, ez szélsőség, hanem ugye az ember egyébként a, a, a hétköznapi társadalmi normákat vajon azért tartja ebbe, mert azokkal kapcsolatban törvények vannak, hogy van egy saját norma rendszer, aminek kapcsán viselkedik. Végül is a piros lámpán is, ha átmész, arra a törvény nincs lefek, ha előtt az autó, akkor nem hivatkozhatsz arra, hogy te zöldömentél. Mm, hát egyrészt szerintem ez e, törvény, talán nincs, de a a piros lámpás szabályt. Másrészt pedig egy latin közmondást hoznék föl, a sumumius summa in jura, vagyis hogy a legszó szerintem, a leg vett e, e, szabályozás vezet a legnagyobb igazságtalanságokhoz. És szerintem erre a helyzetre nagyon igaz, amit most a Rebecca kapcsán felhoztunk itt, hogy... E, Hogyha ezeket a szabályokat, ezt a szlovén szabályt nagyon szigorúan ö, értelmezik és betartatják, az vezet a legnagyobb igazságtalanságokhoz, mert akkor lesz az, amit mondtunk, hogy akirek nincs papírja róla, hogy beleegyezett a másik két tanú és anyakönyvvezető előtt, akkor ezt elviszi a rendőr. Miközben a jogszabálynak és a törvényalkotónak nyilván nem ez a célja, hogy ilyen helyzeteket állítson elő. Na jó, de hogy akkor eddig, az eddigi törvény pedig pont fordítva, hogy igazából meg annak nem kedvezett, aki egy áldozata volt egy ilyen helyzetbe, vagy szóval, ugyanúgy el lehet mondani, hogy akkor meg volt egy törvény, ami meg azért nem volt elég jó, mert hogyha szó, szó szerint... egy törvény volt? Eddig hát igazából az, nem volt. az volt, hogy csak akkor számít erőszaknak, hogyha, hogyha konkrétan elhangzott az, hogy, hogy nem akarja a másik fél, például de de most azt is, ugye, hogy lehet? Nem hinném, az én jogi érdekem a nemi erőszakkal kapcsolatban, bár nagyon. De, nem, távolják, de én is ezen lepődtem meg, és erre is vagyok kíváncsi, hogy elvileg itt ez változott. Hogy eddig az volt, hogy a nem, az nemet nem, jelent, nem, nem és az a, az a, a, erőszak, a nem és nem most fár. már az igennek a hiánya, az a nemi erőszak. Hát ez nagyon furcsa, csak engem az érdekelne, hogy ez hogy lehet lekövetni. Tehát nem veszük fel diktatornra vagy videó... Te nem? Én nem. Te igen? Te lehet? Persze. Gondoltam cserélünk, de akkor mindegy. Nem fogunk. Majd Viszont, hogy, hogy tehát, hogy ezt hogy lehet lekö, Tehát, hogy nem tudom. Sehogy. Ez lett volna, ez, lehet, ez lehet, a kérdés. Meg, meg hogy inkább, inkább egyébként a jogi oldalára ezt nem tudom megközelíteni ezt a kérdéskört, viszont inkább az emberi oldaláról gondolkoznék olyan szempontból, hogy amikor mondjuk a fiatal lányok és fiúk elkezdenek érni arra, hogy mondjuk érdeklődjenek egymás iránt, kicsit közelebbről is, hogy, tehát, hogy, hogy mernek -e mondjuk akár a nők, most beszéljünk magunkról, vagy akkor a férfiak, nem akarok ilyen helyzetbe kerülni vele, lehet, hogy most itt különbséget teszek, de inkább az mi, mi oldalunkról közelíteném meg, hogy merünk-e egyáltalán nemet mondani bizonyos ilyen helyzetekben. Igen. Tehát, hogy erre van-e valami, hogy én inkább innen közelíteném meg ezt, a, ezt az egész történetet. Mert hogy van valami félelemet tekintedben, hogyha egy férfi kezdeményez, akkor te mondhatsz-e nemet? Bennem nincs János, de szerintem nagyon sok nőben van. Tehát, és nagyon sokan tizenévesen. mondanak. Igen, és főleg évesen. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy ez a fajta ilyen megfelelési vágy, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg szépen, ez lehet, hogy itt is megmutatkozik, nagyon sok, sokunk van. Igen. Tehát akkor a nők részéről nem hangoznál annyi nem, mint a lány elhangzik hogyha ennyire szégyenlősek lennének. Hát ez egy nagyon érdekes logikai következtetés. Mert hogy attól, hogy most szerinted sok nem van, lehet, hogy valóságban még sokkal több nem lenne. Hát, hogy, ja. Ezt, igen. Jó, az igazi problémám az az, és akkor is, most ugye ezt ne, szerint mondom nektek is, akik néznek bennünket, hogy amíg, amíg eddig zömében olyan példákat hoztatok fel témaként, amely tízes skálán legalább kilencesre érdekelt benneteket, miközben ez a téma, ha meg kéne kérdezni, hogy kihez kötődik, akkor mindjárt rád néznék, de téged kilencesre nem érdekel. Engem érdekel? Mert, hogy most így érdekes, hogy eltávolítod a témát nem, alatt a dolgot, ez mennyire nem, nem, érdekel nem, engem egy, a témát. Egyáltalán nem, hanem, uh, hogy, hogy, hogy a megközelítés módja adnak a részéről, aki előadja a témát, ez befolyásolja azokat, akik egyébként reagálnak. Szóval nem rá. adtam elég izgalmasan elő a témát, és nem. emiatt nem tudtatok bele. Nem, itt egyáltalán nem arról van hogy nem adtad elő izgalmasan, hanem nem tűnik úgy, hogy ezt igazán foglalkoztatnak. Inkább az van, hogy szerintem egy nagyon nagy részét nem értem. vagy szóval én tényleg azért dobtam be ezt a dolgot, mert szerintem itt van egy olyan jogi rész. akkor hívni kellett volna valakit, aki ért hozzá, mert az áron annyit ért hozzá, mint én, meg a Laura. Ami azért nem kevés, vagy többet. Hozzá. Én kevesebbet. Hát jogi szakértő <t> nem vagy. Nem, de eddig ennek az ellenkezője nem a nem volt, hanem a fizikai erőszak. Tehát a, én most előttem nincs ott, hogy a, a, a nem erőszaknak mi a törvényi leírása, de amikor én tanultam, akkor egészen pontosan emlékszem, hogy milyen részletekről volt szó. Erre kivételesen emlékszem. Talán Györgyi jó voltál, nem, hanem, hanem emlékszem. Á, ez büntetőjök, vagy büntető eljelösük? Hát ez, hát nem eljárás, jó. Akkor Györgyi Kával Hát egészen pontosan. És akkor jól emlékszem, és abban nem az igenis, ha nem szerepelt, hanem a, a fizikai erőszak. És mi e tekintetben laikusok vagyunk független attól, hogy jártunk jogi egyetemre. De azt hiszem, hogy így ez is benne van, hogy igazából innentől kezdve szó, szóval hogy lehet, hogy akkor félreértettem a dolgot, de szerintem különbség van a között, hogy mondjuk valakit fizikai a kényszerítenek a szexre, hanem hogy, vagy például nem tudom milyen pszichológiai módszerekkel, vagy szóval, kebb ilyen zsarolás, meg manipuláció, hogy most már az is vezethet ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy egy szexuális erőszak történt. De igen ez így egy kicsit rossz, hogy hát, nem arra úgyotok, kellett volna hívnom egy vendéget. A egy, egy, egy, egyrészt kellett volna hívni egy vendéget, másrészt jobban kellett volna, hogy ez érdekeljen, téged. Hát ez a... Most így nem tudom, nehéz úgy, hogy te ítéled meg, hogy mi érdekel. Hát elnézést, kénytelen vagyok én megítélni. Hát ugye, ha te főzöl valamit, és azt mondom, hogy szerintem ez sótlan, akkor az még hiányzik bele, hogy szerintem te nem vagy eléggé lelkes. A szerintemmel együtt a dolog helytáll. Hát, szerinted nem igen. érdekel elég. Hát szerinted jó. Hát ezzel, ezzel nyilván nem tudok vitatkozni, hogy szerinted nem érdekel elég jó a dolog. Hát, ez biztos jobban tudod, hogy szerintem. Ez, ez itt most ilyen lelketlenül hever előttünk, tehát várjuk a fényből. Mindig így vagyok a szexsel. Igen. Hát én csak úgy ellen tudom idézni, hogy nekem még nem volt olyan numerám, ami ne érte volna meg a legkisebb strapát, tehát nem én nem panaszkodom. De majd belejössz, hát még fiatal Még igen, előttem az élet. Itt idéztél? Fudiel. Ja. Egy ilyen szemüveges színész. Hasonlítasz, mert kicsit szerintem már Most Na, Most, hogy kiköpött, kell lennék, akkor megcsípődnék. Fudiel nem. De <laughs> nem, én nem azt mondtam, hogy kiköpött, Fudiel nem, vagy nem mondtam ki az előző. De a filmben az kiköpött Biboldó zsidó. Nem, ahogy egy elnéznek, kiköpött zsidó. Vagy ez van így, így kell idézni a filmből. <gül> És mondja, de Kiköpött biboldó. Az van. Attól legyen. függ, melyik fordítás bizonyára feladom ezt az ellentmogatot. Jó, rendben van. Én az előző, amit én mondtam, én azt ismerem, azt a változatot. Kern András hangjával. Ha? Igen, abban lehet, hogy két változat is van. Tehát először biboldó van, amikor meséli, János, amikor meséli, hogy, hogy rám nézett Max, igen. és azt mondta, hogy, hogy zsidó vagy, lezsidózott. Igen, és, akkor, hogy, és ott van az L hogy bibó, igen. Lebi, az hogy, vagy, vagy át, amikor azt mondja, hogy bíbolda, igen. Bibóldo, az mit jelent? Zsidó. De, De az milyen... ez ilyen pejoratív jelző. A... Kellett volna hívni egy, nem tudom, szószakértőt, értőt, aki ez... De amúgy sokkal könnyebb szerintem úgy beszélgetni akármiről, hogy nem értünk hozzá, hiszen így nem köt minket a valóság... Van Semmilyen egy szakértőnk azt írja, a beleegyezés szükségessége nem azt jelenti, hogy írásos hozzájárulást kell adni, hanem hogy a jogalkalmazó mérleggel olyan körülményeket, például hogy sértett joggal fenyegetve érezte magát az adott helyzetben házastárs, ennek ellenére épp nem akarta, amelyek esetleg fennállása kizárja a beleegyezést. Hát ez amit én kezdtem elmondani. Tehát ez... Igen, csak... Akkor visszajutunk oda, hogy ez nagyon nehezen bizonyítható, hogy a férj, vagy akármelyik férfi, aki szexre akarja kényszeríteni a hölgyet, ő valóban hát, fenyeget. -e? Hol van az előérve, hogy férfi kényszeríti szexre a nőt? Hát itt a fizikai... A, hát ez vannak nagyobb mondta, termetű nők, hogy és véghogy a férfiak. Jó, oké. Hát szóval, az, az, hogy az, az egyik... erőszak az, az a férfiaknak legyen a kizárólagos jellemzője. Tehát, hogyha... Csak baromi nehéz úgy beszélgetni, hogy, hogy összeveszünk azon, hogy ez most mikrofone vagy sem. Szóval, hogy akkor inkább nem is mondom el. Sértődj meg. Nem, de az a lényeg szerintem, tehát hogyha ki akarod zárni annak a lehetőségét, hogy bármelyik fél fenyegette a másikat vagy sem, akkor megint visszatérünk oda, hogy ezt csak úgy tudod, hogyha írásosan, vagy videóval, vagy hangfelvétellel öt tanuló előtt, akik... Izé, azt mondják, hogy egyikünk sem erőszakot ö, ö, ö, akart erőszakosan a másikkal lenni, mert ha ez nincs, hanem csak egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy általában párkapcsolatokban lenni szokott, akkor utóbb valamelyik fél mondhatja azt, hogy ő egyébként úgy lépett fel, meg olyan volt az, izéje, hogy mint hogyha megvonna tőlem később valamilyen jogot. Én azt érzékelem, amikor mi először találkoztunk és beszélgettünk, hogy ez itt most hosszú idők keresztül elszenvedett sírelmeknek egy olyan jellegű visszaáramlása nem feltétlen azok részéről, akik egyébként annak idejére elszenvedték, hanem a gyerekeik vagy az unokáik révén, ahol egyébként az emberek némileg így szétkarcéttárva vannak, mert egy somor dolog, a múltból úgy jön, amit a jelenben nem lehet reparálni, a jelenben pedig olyan elővigyázatosságot igényel, mint amiről az áron beszél, ami többé-kevésbé fizikailag teszi lehetetlenni a hétköznapok vitelét. Tehát mintha egyébként csak kesztyűben és csipeszen lehetne különböző dolgokat megkérdezni, de azt is csak azt követően, hogy az ember megkérdezte a robartól, hogy egyébként fel lehet-e szeletelni biológia órán, amire nyilvánvalóan hogy a bogár nem fog értelmesen válaszolni. Én nem azt mondom, hogy ezeknek ö, nincs... Ö, semmilyen háttere. Nem azt mondom, hogy én nem értem, hogy miről van szó, azt mondom, hogy sokkal inkább egy asztalhoz való megtárgyalni valóként, de úgy, hogy valaki elmond egy konkrét történetet és saját magáról, mert ez így általánosságban uh, nem nagyon tud megállni, mint egy kancsó az asztalom. De amúgy ez szerintem azért furcsa, mert hogy, hogy érted, hogy amúgy, hogyha megnézed a statisztikákat, egyébként Magyarországon is havonta három olyan családon belüli erőszak történik, ahol a nőket, vagy a közeli hozzátartozó férfi, aki rokon, vagy olyan, aki úgy rokon, hogy házastárs bántalmazza. Szóval ez egy nagyon létező probléma, de hogy erről csak úgy beszéltünk, hogy szia, itt vagyok én, és azért fontos nekem ez a téma, mert engem tegnap megerőszakoltak, az szerintem gátolja azt, hogy erről egy társadalmi párbeszéd őjön, mert nem pont sok azok az emberek, akikkel ez megtörténik, azok egyrészt nem akarnak erre beszélni, vagy nem akarnak egyre beszélni. Még de ez válválni. egy olyan finomabb réteg, ami nincs összefüggésben azzal, hogy valakit agyonvernek. Tehát, hogy, az, tehát amiről, hát a, a, az az erőszak, amiről te a beszélsz. A lányomberüli erőszak nem csak azt hogy, hogy agyonverték, tehát hogy az ugyanúgy lehet szexuális erőszak is. Persze, természetesen, de, de itt ugye ennél sokkal finomabb fogalma, megfogalmazás van. Itt ugye nem arról van szó, hogy itt egyszer arról uh -huh. van szó, hogy valaki azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem, és akkor nem. Szerintem ez az én félreértésem volt, de amit az Ismerősöd küldött, az egy picit jobban kibontotta, hogy tulajdonképpen miről szól ez. És akkor így már inkább az a téma egyébként, hogy vagy akkor például nálunk itthon mert nincsen ilyen törvény? Nem? Vagy? Nem tudom. Nekem ez így. Tehát most amivel ami leírta, hogy, hogy pontosan mit jelent ez a beleegyezés hiánya, azóta én nem, abból nem értettem azt, hogy ez azt jelenti, hogy írok egy papírt. Lehet, hogy értettem a dolgot. Nem tudok hozzászólni te, vagy a, aki a referátumot tartotta? Már hát mármint amennyiben ez a telővezetésedben lévő téma, tehát most el kéne tudni mondani immáron a következő belépése előtt, hogy most tulajdonképpen miért is beszélgettünk erről. Azért mert érdekelt a véleményetek. Én azt gondoltam, van hogy olyan van beszélgetés, mert, van véleményed. És mi volt a véleményed? Az ára nem mondta egyébként szerintem most tényleg. Most előről kell kezdenem. Igen. De miért nem figyelsz? De már elmondtam. Most már halljuk a lauráit. Nekem ezzel, én már azt is azt mondtam, hogy nekem jogilag ehhez nincs hozzáfűzni valami, mert én ehhez a része nem értek. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egyéni szinten is kellene, hogy megszülessen a fejünkben, vagy a fiatalok fejében, vagy, vagy az idősek fejében, vagy bárkinek a fejében, aki ilyen helyzetbe keveredik, mert én a, abszolút abban hiszek, hogy, hogy, hogy tehát, hogy ezeket tudnunk kell, amit, amit az előbb is elmondtam Igen. már, én, én nem tudom, én erről az oldalról közelíteném meg elsősorban, hogy az egyéni szinten, mert hogy megelőzni mindig könnyebb az ilyen eseteket, mint aztán utána menni a bíróságra, hogy kiderüljön, hogy mi is történt valójában, és most ezt nagyon uh -huh. lebutítva mondtam el. Üm, nem tudom, Rebeka, most gondban vagyok, hogy mit válaszoljak neked. <gül> Jó, hát mindegy végül is. 061 911 168, bárkinek az elhangzottak <gül> alapján van hozzátenni valója, vagy elvenni valója. Ez egy nehéz téma volt így kezdésnek. Hát én nem értem, tehát akkor elközelebb majd hozok vendéget, meg izdannak. Nem, nem, nem, nem, most... nem. Ez egy fontos tanulság nekem is, tehát hogy én is azt gondoltam, hogy csak így bedobom és... Lánk Közülmény Anna Máriáról tudunk valamit? Azt írja ugyanez az ember, hogy félre van értve a dolog, nem az a lényeg, hogy te minden esetben utólag bizonyíthass a kimondott konszus, hanem hogy ne hivatkozhass arra, hogy ne arra a nyilvánvaló esetben, hogy például a házatási viszony kvázi permanens hozzájárulás, vagy hogy felment hozzád, ami ráutaló magatartás, akkor is, ha ott nemet mondott. Figyelj Gábor, legközelebb te is eljössz. Ez mind a Filipov? Na igen, de hogy ez alapján viszont tényleg az van, hogy amúgy basszus, nálunk miért nincsen ilyen? De nem tudjuk, hogy nincs hiszen nem értünk hozzá együtt. Ja, az, az biztos, hogy nálunk nincsen, mert ugye Európa-tizárom országban mi, ugye alá, tehát, hogy mi aláírtuk az isztambuli szerveződés, de nem ratifikáltuk, szóval, hogy nálunk az tuti, hogy nem ez van, amit most Szlovéniába bevezettek, és egyébként... Hát, hogy nem betű szerint ez, az lehet, de a törvény szelleme, az biztos vagy benne, hogy itthon is ez, amit egyébként a bíróság érvényre juttathat, ö, nyilván az az ő egyéni értelmezése valamilyen szinten, ha bár ideális esetben a bíróságok ugyanazt tekintik a törvény szellemének, ami szerintem egy európai országban sem az, hogy hagyjuk bármelyik felett megerőszakodtatni a másikkal. Jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Szia István! Én... Én... Sziasztok! Én a Jánossal értek egyet, hogy itt nagyon jó lett volna egy olyan szakértőnek a több percen keresztül való meghallgatás, aki elmondja a jogi környezetet, mond néhány erre -e -e tentőbb példát, hogy megértsük. Tehát mindenkinek a belső hangja nyilván valamit, de hogy ezt fontos, hogy kell szabályozni, én se tudtam megmondani. Igen, szerintem is. Mert mintha tényleg így rájöttem. Kellett Tehát ezen, erről úgy, be, úgy beszélgetni 20 percen keresztül, hogy se a jogszabályt nem ismerjük, se a múltbéli eseményeket nem ismerjük, se a környezet, környező országok pozitív példáit nem ismerjük. Valóban felkészületlenesének esélynek És most nem a cápa léptólal meg bennem, hanem a egyedi hallgató. Mely kötök áldozza fel magát rövid Én. időre? Jó. Esik jönni. Ja. Um, Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. A következő történt, hogy én december közepén önként vettem a kalapomat valahonnan, és jöttem ide. Ez ebben a formában korábban nem is létezett ezen a csatornán ilyen jellegű műsorszórás, mint ami most van, és aztán terjeszkedett, terjeszkedett a dolog. Alapvetően az Emkis jó voltából. Jó napot kívánok, Fiala János vagyok. Ne, Illik áll, szabad előre nyújtani kezet? És az Emkisnek számtalanszor voltak ötletei, hogy aztán abból mi valósult meg és mi nem, az egy másik kérdés, hogy vonjunk be, mármint maga ez a konglomerátum, olyan fiatalokat, akik még nem készítettek műsort és engem megtett, minten önként vállaltam, hivatásos riportalajnak. Tehát jöttek emberek, is velem beszélgettek. Hol én voltam fialajános, hol Csányi Vilmos, hol Lán Gannamária. tehát mindenkit el kellett játszornom, hogyha valaki Lán Gannamáriával akart beszélgetni, akkor ha ismertem azért, ha meg nem, akkor megpróbáltam Mária ként, mint egy ilyen zelig eljátszani azt, amit elvártak tőlem. És ezen fiatalok között sok olyan valaki volt, aki nekem megtetszett a tekintetben, hogy mi lenne, ha együtt dolgoznánk. Nekem van egy 21 éves teljesen bevált műsorom, de hát hol van az előírva, hogy azon nem lehet változtatni, és nem könnyen, elértem, hogy bevonódjanak egy olyan műsorba, ami most egészen nyárig, ami már nem tart sokáig, hétfőn és szerdán készüljön velük műsor, és így aztán a stáb, ami ebből belőlem állt, és mindazokból, akik segítenek nekem, hogy ez megvalósuljon, beült három fiatal, Rebeka, Laura és Áron, aki volt olyan szíves és átadta kegyednek a helyét, és most éppen arról beszélgetünk, hogy mindenki hoz egy témát. Uh -huh. És most Rebeka vezésd elő, a, hogy miről beszélgettünk, és akkor ez lesz a cipőkanál a mi kettőnk beszélgetéséhez is. Igen. Szóval igazából ez az a téma, amit sajnos rosszul vezettem. Én egész ideig arról beszéltünk, hogy rosszul vezettem fel, mert hogy nem hoztam. De ő semmit nem tudsz szegény még. Az Igen, de ugye... ezért próbálom én is egy kicsit még képbe hozni. Most még rá, szabadkozunk is. Ez, ez a szabadkozás része volt, de tulajdonképpen nekem a témám az volt, hogy június 4-én olvastam róla, hogy Szlovéniában hoztak egy olyan törvényt, ami azt mondja ki, hogy szexuális erőszaknak minősül most már a Szlovénián belül is, ha a nő nem egyezik bele konkrétan a szexbe. Tehát a beleegyezés hiánya a szexuális erőszak. És én erről olvastam, hogy az európai országok közül csak 13-ban van ez így, és akkor ezen így jól felháborodtam, majd utána áttestem a másik irányba, mert átgondoltam, hogy de mi az hogy a beleegyezés hiánya, hogy akkor tényleg így az azt jelenti, hogyha nem lesznek szerződés, vagy nem hangzik igen. el az, hogy igen, és akkor ezt a témát hoztam, de igazából, a jogászt nem hoztam, ezért sajnos itt ülünk, és továbbra sem tudjuk, hogy mi az vagyok jogász. Ráadásul én ugye mondtam azt is, mert ugye itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy készül egy műsorra, hanem kvázi én az idősebb átadom a tapasztalataimat, hogy azzal is meggyanúsítottam Rebekát nem kicsit, hanem hatosra egy tízes skálán, hogy ez annyira nem is érdekelte, de ha már itt van a téma, akkor és mielőtt teljesen értetlenül ülne itt, és meg se szólalna úgy, hogy távoztáig azt se fogja tudni, hogy miért is van itt, az, mi tegeződünk, vagy magázódunk? Magázzuk. Hogy Hogy Hogy Hogy Az hogyan volt, hogy önre találtak, ami a színházon belüli mitut illeti? Tehát az Én nem találtak? Tessék? Én nem nem Hát a tekintetben, hogy kérdezni kezdték itthon. Nem kezdtek el kérdezni. Elkezdtek kérdezni? A Narancsban is volt szó, a Népszabában is volt szó erről. Egy olyan emberré tették, akinek nem is tudtuk addig, hogy van ilyen története, de abból adódóan, hogy külföldön dolgozik, azt gondolták, hogy ő egy expert. Igen, valamilyen értelemben igen. Tehát én ezeket a én most már tudom. Tehát azért... Hol voltam félrejthető? Eh, ott, hogy, hogy bármiféle közöm lehet volna. Amikor, nem, az eh, fest. de én viszonylag pontosan hasz, kérdezek. Igen, ahhoz nem volt közöm. Lehet, bonyodalmas. bonyodalmasan. Igen, eh, de azért, eh, igen, nem akkoriban mindenkit kérdeztek, és főleg azokat, akik esetleg ismerték azokat az embereket, akik elindították ezt a, ezt a nem, nem mozgalom ez, hanem ez az egész sorozat. Mi a kettő között a különbség? Hát az talán, hogy, hogy ez egy... Ennek nem volt valójában... Tehát ez egy hatalmas feszültség eresztődött ki, tehát hogy elindultak az események, és emberek szálltak ebbebe, akik úgy Ezt érezték, egyébként hogy Egyébként valakinek korábban érzékelnie kellett volna, hogy miközben nem beszélnek róla ez egy hatalmas feszültség adott esetben színészek körében? Nem kellett volna érzékelni, mert megszoktuk, hogy dolgok így történek, hogy így beszélünk, így kommunikálunk egymással, így közlekedünk. ezekben Dömbélek, a kerekben. kereste a rést, ahol egyébként ezen a résen keresztül erről majd egyszer beszélhet? Hogy ki kereste a rést? Ön, ön. Nem, én nem kerestem a rést. Én nem tudtam, hogy ezt lehet másképp. Csak aztán elkerültem olyan kultúrákba, ahol lehet másképp. És akkor ezek mert a fórumokban megpróbáltam erről beszélni. Kérdezheti majd ők is kérdezhetnek? Ó, hogy nem. Jó. Tehát, hogyha van kérdés, akkor hajre. És természetesen aztán eljutunk kámba is a végén. <gül> a külföld, mint munkahely, az hogy, hogy lett először? Az úgy lett, hogy én a Krétakör társadalatában voltam, Silingárpád rendező vezetése alatt dolgoztunk és neki nagyon hamar Elindult egy külföldi karrierje, ennek következtében nekünk is, mint társulatnak, uh -huh. de rengeteget utaztunk és uh, játszottunk, és egy idő után uh, már vele is volt olyan projekt, ahol uh, külföldi színészekkel hoztunk létre produkciót, mondjuk egy másik országban, vagy akár itt. Aztán ez folytatódott a Mundrucu kornél külföldön felévelő karrierével, illetve a bodó Viktor külföldön felévelő karrierével akik egyrészt a nyelvtudásom miatt, másrészt a, a miatt, hogy engem motiváltak mindig ezek a helyzetek, hívtak. És a nyelvtudás az um... mit, Mi mit jelent? A nyelvtudás mit jelent? Hát, hogy beszéltet akkoriban még franciául is elég jól, angolul és németül beszélek. És um, ez, ezek, ezek az, az alapkíségek, az érkeletek, ez a, ezek ez a munkákhoz. És um, aztán pedig már más, más rendezőkkel és kezdtem dolgozni, akik nem is magyarok, különböző, általában az utóbbi tíz évben német nyelvű területeken. És, és, és miután meg, megfeleltem, így, így ez egy ilyen megállíthatatlan folyamat, tehát aztán adják az embert kézről kézre. Magában a körön belül emlékszik, hogy nem tudja, hogy eznek jelentőség lenne, de az ön példája mutatja, hogy van jelentőség, hogy ki milyen nyelv rendelkezett. rendelkezött? A krita körben nem volt jelentősége, nem. Firét, annyiban van jelentőség, hogy onnan, ha kirajzolnak, mert mondjuk megszűdik, mert a sili mondjuk egyszer a balgya, meg hát egyáltalán a külföldi turnék, tehát egészen konkrét leszek, és ezért mondom neked, hogy nem árt az ember időnként személyes példával jön elő, hozzám egy közelálló személy a terhes. Uh -huh. És azon gondolkodtam a maga példájából adódóan, hogy vajon a terhesmény nem futott be hasonló pályát, mert nem elég sem. pofátlan. Ez teljesen hiányzik belőle a, a pofátlanság. Tehát ön beszél három nyelvet, plusz pofátlan. Hát úgy, úgy nagyon decensen, de igen. Az milyen, amikor az ember? Dece, de, de, de, de, Határozott. De, de nehéz lesz magától elválni nyolckor, mert újabb és újabb kérdések adódnak, de ugye már is megkülönböztetünk egymástól pofátlanságot és decens pofátlanságot. Igen. És ha bár én egyedül angolul beszélek, de angolul se tudnék így beszélni, tehát mi különbözteti meg a kettőt egymástól? A pofátlanságot és a decens pofátlanságot. Igen, igen. Tehát, hogyha hát önpofon engem decensen, akkor azt nem veszem rossz néven, de a szerint nem... Szerintem de... azt, azt tudnám olyan sárvosan csinálni, hogy te vegye rossz néven. Én? Ezt otthonról hozta, vagy tanulta? Nem. tanultam. Hogyan lehet azt megtanulni, hogy az ember decensen legyen pofátlan? Hát el kell kezdeni, nagyon szeretni közösségben létezni, és ott vissza, közösségen belül értekérőnyesíteni. Nagyon-nagyon kell szeretni a És a most hol vagyunk? Ovoda? De ez eleve színház? Tehát most... ez nem is csak korábban? Hogy, hogy korábban. Hát, hogy mikor kezdte ezt tanulni? szerintem ezekben a közösségben, színházi közösségekben. Tehát azt megelőzen nem? Lehetséges, hogy ez mindig az, egy ilyen... És lapart, mihez volt, volt eszköz? Hát, ahhoz, hogy lehessen haladni, tehát hogy ne ilyegyek meg mindig a saját árnyékomtól is. Mert egyébként egy félénknő volt? Persze, nagyon, igen. igen. És erre magától jött rá, vagy segítették? Hát nem segítettek magamtól. És akkor rájött arra, hogy a decens pofátlansághoz nem állt, ha az ember beszél nyelveket? A nyelvek mindig is érdekeltek, meg a találkozások rettenetesen érdekeltek, meg más kultúrák, meg, meg a helyzetek lehetetlenségei. Ez egy lehetetlen helyzet, tehát ez, amit én csinálok, ez, ez amúgy nem lehetséges. Tehát nem lehet elmenni az osztrák nemzeti színházba játszani, Úgyhogy az ember nem anyanyelvű, sőt. Az nagyon Upor lelma. nem is nagyon értette, pedig az Upor sokkal jobban ismerheti magát. De az egy, nem, az ezt nem, egy nem lehet érteni. Az egy, az egy kicsit kínos beszélgetés volt. Különös hogy az az Éva, aki a harmadik volt, ő ki volt? Ő a magyar Éva. Ő... Nem neki kevesebbet kellett volna ásítozni. Én most egy olyan videóról beszélek, amit önök majd megnézhetnek, ha akarnak. Uporlászlónak volt egy sorozata, és abban voltak önök hárman. Igen. Azt ön észreveszi, hogy amikor ön beszél, akkor például ők annak okán, hogy nem jutnak szóhoz, folytában dobálják a hajukat, majd elkezdenek ásítozni? Amikor én beszélek. Akkor igen, mert én, én erre figyeltem fel, <gül> hogy a magyar év, az elkezdte dobálni a haját, Aha. és ásít, az ásítás már egy kicsi sok volt. Mi mindent vesz észre a színpadon? Vagy mi mindent vesz észre a színpadról a közönség soraiban, ahova nagyon nehéz lelátni? Az nagyon sok mindentől függ, az ember egyébként érez mindent, tehát ha nem is lát. Szóval hogy az a nincs negyedik fal, semmilyen fal nincsen színházban, mindent lehet érzékelni. Aztán mi, mi eléggé hozzá voltunk ahhoz is szokva, hogy a nézők is meg vannak világítva, tehát mindent látunk. Önszínészőnek született? Hát tehát, úgy, most visszanéd, a kérdés abszolút hülye. De azt kérdezem, hogy most ahol, mert ugye olyan benyomás kell, mint aki egy per egy. Tehát pontosan olyan benyomást kelt, mint aki ugye helyén van. Biztos ismerem, hogy tudom, autója van, ugye van olyan autó, milyen elektromos, és van olyan, amit beállít, és akkor úgy kattan egyet, amikor beáll. És akkor olyan benyomás kell, mint aki kattant egyet. Hát ugye ugye helyén van. Sok munka van benne. A színészség előtt csinált mást? Nem. És sosem lesz olyan, aki hirtelen besokkal, és elmegy Londonba pénztárosnak? Mint a rajhona? Ne, nehezen tudom elképzelni. Nem. Oly, ez, ez olyan biztonságot ad nekem, sok értelme nincsen, meg nem is volt soha, de maga a szakma az hihetetlen biztonságot ad. egy -e pofátlan? Hogyne. Hol volt az első gondolatja? Hmm. Hmm. Hát. Ugye a gondolatjel ott volt, hogy annál nincs nagyobb pofátlanság, mint maga a borteaterben. Ott volt. Mert ez képtelenség? Ez, ez eddig képtelenség volt. Most volt valamiféle koncepcióváltás. Te hát szóvastam, hogy ott, hogy nem ön az egyedüli, aki nem német. Igen, de mi, mi kicsit ilyen exotikus. Tehát mi elképzeljük az ötletet, de az ötlet maga attól még, mert van ott néhány, aki ezt elképzeli, attól még nem működő képes. Tehát azt be kell bizonyítani, és most erre mi vagyunk ott néhányan, akik ezt bebizonyíthatják, hogy az ötlet, ami egyébként teljes nonsens, hogy ez, ez egy hány fős társulat? 72 szerzőtetett színész. Van, és abból hány és van ilyen exotikus állat, mint ön? Négy. Négy. Négy. És valaki már föladta. Igen? Igen, igen. Hát ez, ez nagyon. Egy izlandi színésznő. Mi volt a gondja? Sok gondja volt. Ő nagyon más kultúrából jött. Tehát ő, a, ő Ausztriára, ami, ami elő, amire én azt mondom, hogy előttünk van, akár hogyha mi tudt veszük is, vagy a házon belüli egymással kommunikációt, viselkedést. Ő azt mondta, aki izlandról jött, hogy száz évvel van lemaradva hozzájuk képes Ausztria. Ez, hogy azt nem tudja elviselni. Tehát színál... civilizálatlan olyan... volt? Igen, civilizálatlan, a civilizálatlan volt, igen. Beszélgetett vele erről a különbségről? Ő valamennyit, igen, igen. És mondott példát? Ö, hát ő följelentette a rendezőt, akivel dolgoztunk, akkor én nem vettem észre semmilyen problémát. Ő följelentette. Mi történt? Nem tudjuk. Nem mondta? Nem. Ez is hozzátartozik? Ez is hozzátartozik. Az áldozattal nem lehet beszélni, nem lehet felhívni, nem beszélhet. És ha nem akar. És ön se teheti azt meg, hogy most felhívja a reykjavik is és megkérdezze tőled, hogy mi történt veled édesem mm, Nem, én kerestem a kapcsolatot, de, de, de úgy éreztem, hogy ő nem akar erről. Az is lehet, hogy nem történt semmi, ezt nem tudjuk. De az áldozatnak mindig igaza van ez a policy. De ez egy nagy gond? Ez egy nehéz helyzet, ez nagyon ez nagyon nehéz. Ez a Demi és a Michael... De de de... De az, vagy az, az példája ugye, hogy hát mi van akkor, ha a nő csak ki akar szúrni a palival? Persze, hát az is bennem. Vagy mi van, hogyha ő olyan traumákat hordozza, ami miatt mindent másképp lát, mint ahogy valójában történik. Az is felmerült. De ezt nem lehet tudni. Hány előadás van a Bécsben? Hány előadás hát ez most nagyon... Ne e e e de innen oda megy, de próbál. Most megyek oda, igen. Hány előadásom van? Öst, öt produkcióban játszom, ezek most ö, éppen ö, nincsenek, a, egyrészt a vírus miatt nincsenek játszva, másrészt az egyik ö, játszóhely ö, pont a legnagyobb az ö, átépítés alatt van, tehát ott most nem tudunk játszani. Úgyhogy most kevés előadásom van, de, de hónapok óta próbálok, minden nap. Tehát azt hogy minden nap oda-vissza? Igen, majdnem minden nap. Most a kisszerű dolgot vettem át anyámtól, aki már nem él, hogy az ön fizetésébe belegondoltam a tekintetben. Nem fogok tudni, köszönöm szépen, jól keresek, de, eh, hogy maga mennyi lehet a benzinpénz. Az elég sok, de az Légyen. osztrák állam ezt támogatja. értem, értem, értem, értem, de az, azon felül van, tehát ez nem is, a, nem is a, a színház állja? Nem a színház, nem azt az állam. Eljutunk a mondodó de igazságtalanság lenne titeket kihagyni. Ez kicsit olyan tudja, mint amikor, bár én nem vagyok egy orvos professzor, mint amikor medikusok és medikák vannak akkor Igen, ott, amikor... érzékelem. <gül> Mi is. Nekem tetszett az az elény, azt mondjuk, hogy akkor kérdezzünk, amikor szeretnénk, és most egy kicsit úgy azt érzem, hogy na, na most. Tehát, hogy Jó, én, hát én kíváncsi vagyok, hogy ho, hova fut ki a Meg így lenyúgás minket szerintem ez az egész. A a, volt egy beszélgetés a múlt héten, ami Oszaka? Igen. Ami ugye azzal volt kapcsolatos, hogy egy japán teniszező azért hagyta ott a Roland Garros-t, mert különböző stresszek okán saját magát depressziósnak van, vagy ez tényleg így van-e vagy sem, nem tudjuk. Nincs hol a papírom, hogy ő ezt bemutatta volna, azt mondta, hogy ő szívesen teniszezik a Roland Garros-on, de neki kurvára nincs kedve nyilatkozni. Ami ugye ott a protokoll igen, része. Igen, én sok olyan embert ismertem, aki utált beszélni, mert mondjuk az Eszterházi néha rendelkezésre áll, de alapvetően akkor nyilatkozott, amikor megjelent egy könyv a magvetőnél. ez a Nádas Péternél is így van, mondván, hogy ők alapvetően uh, írók és nem beszélő emberek, de ez színészekre, rendezőkre, a legkülönbözőbb szakmára vonatkozhat. Önnek mennyire evidens az? hogy ilyen szituációban van, amikor validegen emberekkel beszélgetünk. Semmennyire. Magát. Nagyon nagy erőfeszítést igényel. Ez, ez én végtelenül ö, szédelős ember vagyok. Nekem ez, ez egyfajta inkvizíció, mert... <gül> Ezt most látnom kéne? Hát biztos, hogy látszik valamennyire. De most rosszul érzi magát? Hát igen. <gül> Igen, tehát legszerűsébben felállni és elmenne? Hát annyira nem, nem, hogy is, nem, nem, nem így, nem. De, nem de azt látja te... a küzdelmet, hogy próbáljak, nem is ajánlottam föl, hoztam kétféle vizet is az <gül> Az most nem segít de nem, minden akkor... rendben van, de persze nem, ez nem egy kényelmes helyzet, tehát úgy, Igen. Mert mindig azt gondolom, hogy nem, nem ez az érdekes, amiket mondok, hanem esetleg, amit alkotóként csinálok, az sokkal, sok érdekesebb A elég. film miatt van itt? Hát gondolom, igen. Gondolom, igen. Bár most sok egyéb, sok egyéb jó dolog is történik velem, de ami a legkézzel az a film. Mondjam még egyet a filmen kívül. Hát nekem nagy élmény, hogy most, úgy érzem, most érkeztem meg a munkahelyemre, hogy az az előadás, amit ott bemutattunk néhány hónapja, az a az a német nyelvi szijátszás tíz legjobb előadása közé került, és én ebben játszom, hogy az, ami éppen most dolgozom, az augusztusban az egyik legnagyobb, a legnagyobb német fesztiválon a Rúztriánál, én ez bemutatott, ez nyitó előadás. Ezek nagy dolgok nekem, vagy az új hír, ami szerintem még csak ma fog kijönni, hogy úgynevezett Hevesi Sándor díjat kaptam, ami a, amit azok kapnak, akik a nemzetközi szijátszás. magyar és nemzetközi porondom megjelenését sokat tesznek. Ön tördeli a kezét, vagy csak összeteszi? Összeteszem, tudom, mit csinálom. <gül> Nem kell mindent észrevenni. Én de ebből élek, tudja, ebből élek. <gül> ez úr, nem? Ebből élek. <gül> Aztán majd én, én is ebből fogok élni, hogy majd mit figyeltem meg. <gül> de az majd később lesz megmutatva. Ö, hát de, de ez evidens, ez, ez az ön eszköztárához tartozik. Igen. Én kérdeznék, János, hogyha Hajde. lehet, és hát volt egy mondata, ami nekem nagyon betalált ezen a nemzetközi ö, dologgal kapcsolatban, hogy ugye kint is játszik, hogy ö, valahogy így fogalmaztam meg, hogy, hogyha belegondolnék, akkor, akkor ez lehetetlen lenne? Vagy nem tudom pontosan Igen. milyen szóhasznált volt, és hogy, hogy tényleg, tényleg, ha belegondolná, akkor így nem is megállna ez a tudomány, és hogyha nem ilyen szabadon létezne ebben az egészben, akkor lehet, hogy nem is... A színházban általában azt gondoljuk, hogy nyelv alapú, főleg uh -huh. egy beszédről, egy prózai színház, hogy ott a nyelv az elsődleges uh -huh. közvetítő csatorna. Én, a, én úgy gondolom, a tapasztalataim azt mutatják, hogy a nyelv csak egy forma, mint a tánc, de nem az a fő közvetítési uh, csatorna egyáltalán. Uh -huh. És az, hogy egy színház veszi azt a bátorságot, hogy ezzel kísérletezik, azt nagyon nagy dolognak tartom, de de kevés példa van rá. Egyébként akik ezzel próbálkoztak a színház történetben, azok, azok ezzel világhírűek lettek a Peter Brook, vagy az Ariadne Nuskin 70-es évekről beszélünk, szóval ez nem egy nagy, nagyon nagy új ötlet, de aztán, aztán mégsem volt elég merészség ezen a vonalon tovább menni. De és miután ez, erre nem nagyon van precedens, ez olyan nonszensznek tűnik. Itt hány olyan színész tudnának mondani, aki nem magyar, anyanyelvű és Katon József színházban, vagy a Radnótiban, vagy a Nemzeti Színházban játszik? Mert én egyet se tudok. Azt hiszem, nincs a, Te tudsz? <gül> nem, nem, nem, nem, én sajnos nem. Nem. Az az intendáns, aki hívta, őt ön Münchenből ismeri? Én őt nem ismerem. Nem ismerem az, nem ismerem az intendánsomat. Látott engem, egyszer találkoztunk, együtt vacsoráztunk egyszer Münchenben. Akkor München ennyiben stimmel? Igen, no, jó, akkor, ott, akkor ott volt intendáns, és én akkor Lucenben játszottam, Svájcban, és átmentem erre a vacsorára. És akkor én már hallottam, hogy állítólag le akar szerződtetni a burtáterben, de, de ez nem hangzott erre a vacsorán. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Egy idő után kénytelen voltam megkérdezni, hogy miért vagyunk itt, vagy mit, mit akar tőlem. És még akkor sem hangzott el. És akkor valahogy ilyen részleteket kezdett elmondani, hogy hát, hogy, hogy, hogy akkor azt szeretné, hogy én máshol ne dolgozzak. De nem hangzott el, hogy. De ő mit kínál? Szóval ez olyan fura, fura szerződtetés volt. Aztán utána kaptam egy szerződést. De ez logos? Azt kérték, hogy az első évben sehol máshol ne dolgozzák, de aztán például a Mundrucó által rendezett előadásokat játszottam fesztiválokon, vagy turnékon. Azt egyeztették, de azt kérték, hogy újat ne csináljak. Ez most már nem érvényes, mert harmadik évadomat kezdem, tehát most már csinálhatok. Akkor a Protonról. Az mi? Mi a Proton? <gül> a Proton az életemnek egyik. Nagyon-nagyon fontos művészeti terepe, Muducokorné vezetésével, ez egy, nem tudom, azt mondhatnám, kb. 15 éves munkakapcsolat. És hol találkoztak? A Krétakörben, körben, ott rendezett vendégrendezőként, egy téreidarabot ott találkoztunk, és azóta tart ez a kölcsönös, nem tudom mi. Valaha is megkérdeztem, mert most már szerintem nem kérdezi meg, hogy mit látnak magában? Nem szoktam ezt megkérdezni. Korábban se? Nem. Nem. nem is sejti, vagy nem is érdekli? Nem érdekel. Kicsit azért mindenkit érdekel. Hát Lefeje, oké, rendben van. Annyira nem, hogy beszél róla. Um, melyre sajnálta, hogy egyáltalán a krét akkor, mint a búborék? Nem sajnáltam, mert nekem már vége volt korábban. Megkönnyebbülés volt. De ezt Mi? nagyon nehezen mondom, mert, nagy... mert akkoriban is úgy szemben. Nem, hát, fullasztó volt már, sok volt nekem, mentem volna. Csak azért mondom ezt nehezen, mert akkoriban is ezt mondogattam, és hogy nem sokatnak fájdalmat okoztam, akiknek meg még egyáltalán nem volt vége. És akkor úgy szerették... Nagy előszó volt? Hát azt, hogy valakinek ez már nem. Az, az egy fájdalmas dolog szerintem, hogy nem együtt osztozzunk ebben a gyászban, ha nem valaki már kicsit örül. Mennyivel havarabb Nem, nem miatt, talán, talán egy... egy nem, nem távoztam hamarabb, de már é, é, kértem akkor... Kimenőtt akkor Lászott elmentem Biztos, hogy látszott. Igen. Igen. Az egy jó érzés, amikor az ember úgy tud repülni, hogy mindig van hol le. Tehát hogy egyáltalán ugye az, hogy magában gondolkodnak, ami egy szerintem teljesen hülye kifejezés. De mégis az, hogy az embert kézről kézre, én amikor ővelük elkezdtem dolgozni, akkor én nagyjából nem mondom, én nem vagyok egy híres rendező és Én se leszek. De épp úgy alkalmat akartam nekik adni arra, hogy valamiben részt vegyenek, és aztán ha van kedvük, akkor maradnak, ha meg nem, akkor távoznak, de egyszer majd azt mondják, hogy ott volt az a szenüveges pacák, akivel a lánganna Máriával milyen érdekes volt találkozni. Engemmel is felejtenek, de maga megmarad. Uh -huh. Hány olyan ember van? Csak úgy aki akivel szívesen dolgozna. Ó, hát vannak. És meg tudja mondani kettőről, hogy miért? Általában azért, mert láttam tőlük olyasmit, ami, ami kell. És ami azt gondolja, hogy ha velük próbál, akkor az az élmény őrre is úgy fog hatni, mint hogy egyébként hatott őre az a darab, igen. amit rendezett. Igen, ha, ha én teljesen át tudom magam adni az ő viráguknak, akkor igen, akkor ez, ez, most is, ez ma is fog történni, ez most is történik. És mit tudom a tenni, hogy ez be is következtem? Van úgy, hogy, hogy szólok a megfelelő embernek, hogy én nagyon szeretnék. Azért mentem a Burtáterről, hogy ezek a rendezőket Ban dolgozzam. Nincsen, most dolgozom rajta, hogy legyen. De maga nem is olyan, tehát egy ránézésre, meg az alapján nem régi az ismerettségünk, azt nem lehetne mondani, de, nem, maga nem perc, egy, de maga nem egy ilyen ügynökös alkat. Nem, de, de, de ez nem jó. Ez nem jó. Ez, ez amatőr, egyszerűen amatőr. Én azt gondoltam eddig, hogy De ez maga egy ilyen professzionális amatőr, nem? Tehát maga egy ember abból él, hogy van magában valami végtelenül amatőr. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez meddig érdekes. Nekem ez hát, nem érdekes. A, a példa mutatja, sokáig. Egyébként a végtelen amatőr az azt jelenti, hogy nincsenek, tehát nem dobálja a haját, nem viselkedik színésznőként. Most vissza lehetne kérdezni, hogy mit jelent, hogy színésznőként viselkedik, de hát akkor most el lehetne nekik sztereotipiákban beszélgetni. Jó. Én persze értem. Maga lehet-e is, és ez nem lenne az ő tekintve leértékelve? Lehetnek, és vagyok is, tehát, hogy, hogy ha innen kimegy és bemegyek majd a próbaterembe akkor felveszek egy férfi öltönyt, és onnantól már én férfi vagyok 6 órán keresztül. vagy Mi a története annak, csak tekintettel akarok lenni az idejére, és tudom, hogy még Bécsbe kell érnie, maga nagyon gyorsan vezet? Elég gyorsan, igen. Trophy box? Azért figyellek, most már megtanultam, hogy hol vannak. Hány éves gyerekeket hagy itt? 8 és 9. És kire hagyja őket? Semmi közöm, tehát csak olyanra válaszoljon, amire ügyvédjei jelenlétében is válaszoljon. Az édesapjuk segít sokat, igen. Dacara, annak a jáváltok Igen. Ő itt van? Igen. Szóval is tett el ez az evolúció, hogy én ezt jól látom, ez egy színházi darab, amit aztán filmre vittek, én ezt többé-kevésbé jól látom? Igen, ez ugyanaz a Rourth Riennála, amire, amire arra az előbb beszéltem, hogy most augusztusban ott lesz az új bemutatói annak a darabnak, amit épp most próbálok. Ez 2019-es Rourth Riennála bemutató volt, és és ez egy annyira szép előadás lett, olyan kivételesen ö, gyönyörű munka lett, hogy felfigyelt rá a CTF és az ARTE, és, ö, és ezt rögzítették is, tehát ezt lehetett nézni egy héten keresztül, azt hiszem a, az arte az biztos, hogy az arte de azt hiszem, hogy egy héten keresztül. Egyrészt másrészt felmerült annak a gondolata, hogy ebből egy film készüljön. Miről szól a darab elnézést? Én nem láttam, uh -huh. utálva az egész szituációt e tekintetben. Tehát, hát hiszem, öm... még nem lehetett látni. Jó, ez az és én még égben. én se láttam. Nem, de a darabot se láttam. Igen. A darabot láthattam volna? Igen, az Ártén ezt nem. nem. Itt? Nem. Majd... Itt nem. nem. Ez, egy, ez egy hatalmas kiszerelésű produkció, volt 100 fős zenekarral, 80 fős kórussal, két operistával, szólistával, hatalmas díszlet, huszanyaz szereplő és... A magja mégis két nagy jelenet volt, az egyik egy auschwitz gázkamrának a tisztítási jelenet, három lengyel munkás tisztítja a gázkamrát, és a jelenet, ez egy néma jelenet csak zenével, és a végén megtalálnak egy csecsemőt a padló alatt elrejtve. És a következő pedig, ami az erőadásnak leginkább, leginkább a magja volt, az egy duett a Monorililivel, ami számomra most a munkán túl a Lilivel való túl, ami, ami egy, egy mesterkurzussal ért föl, ez egy színház történeti is. Tehát a dolgozni, azt az nem lehet elmondani, hogy mi. És, és ez egy 47 perces jelenet kettünk között, amiben csak azt látjuk, hogy két nő beszélget. Tehát, hogy ez is egy olyan pofátlanság volt a Corné részéről, amit nem, ilyet nem szoktunk látni színházban, főleg úgy, hogyha ezt ezren nézik. Tehát nem egy, nem egy ekkora stúdióban két ember beszélget. Mennyire más a film, mint a színház? Mennyivel másabb? Teljesen más. Én, én a filmet most tanulom, én nem, én nem vagyok filmszínésznő, én nem értek a filmhez. Nekem... Miért? Színházhoz. Azért? Igen. Filmeznám. Azt az meg hasz. tudja mondani, hogy mit jelent az, hogy ért a színházhoz? Ha megkérdezni, hogy én mit értek a szakmámon, akkor azt mondom, hogy értek hozzá, de nem tudnám igazán elmondani, hogy mit értek. Hát, euh, koncentrálni tudok. Ez, ez, a, ez szerintem az alap, ez a mag. A többi az... Mire műszik vissza a gyerekkorában? Mikor volt először, amikor azt mondta, hogy színésznő lesz? Arra emlékszem, hogy óvodásként a, e, akkor voltam a legjobban, amikor eljátszottunk jeleneteket, ahol azt hiszem, hogy én osztottam ki a szerepeket. Mivel foglalkoztak a szülei ott Máté Az Az édesapám nép művelő volt, anyukám óvónő. Hagyták, köszülésre legyen, nem féltették, nem akarták visszafogni? De akartak, de azért akartak, mert az költözéssel járt. Én egy kisvárosban ültem föl, és ott, ott erre nem volt lehetőség, hogy ez komolyabban történjen, és akkor el akartam menni, akkor ideig nem engedtek. És mit kell tanulni a filmszínélséghez még? Hát teljesen más, ez köztárat igényel. És az, annak én nem voltam birtokában, mert annyira, annyira a színházban gondolkoztam mindig. A Rucol mind a kettő Igen, igen, mind a kettő igen. A Rucol Szerintem igen. igen. A shilling? Igen, ő is. Zseniséget el lehet felejteni, vagy nem? Nem hiszem, hogy tehát a Zseni, akkor is Zseni, ha éppen nem csinál semmit, vagy rosszul csinálja. Vagy nem is tudja rosszul csinálni. De tudja rosszul csinálni, hát bármi elvieti az ember, bármi félre ide, de az nem, nem múlik el. Mondják ezt, hogy a tehetség elmúlik, meg, meg van, hogy van, vagy, vagy nincs, de szerintem ez nem így van. Ha nem lett ki, volna ajánlat, meg, nem lett volna, volna film? Micsoda? Ha nem lett volna Mudrucónak ajánlat, ha nem lett volna film, tehát neki nem jutott volna eszébe. De, de neki is eszébe jutott, érezte, hogy ebben az anyagban több van ennél. Illetve, hogy még ezt a formát is megérném. De, de, de. Látta? Én nem. Mikor fogja látni? Hát feltételezem, hogy, hogy Kámban fogom látni, addigra lesz kész. Ez most még nincsen kész. Valójában egy olyan esetben, mint amikor az evolúciót meghívják Kánba ebbe a különleges kategóriában, mi a neve, mer. Kán Premier. Igen, de ez nem a nagy ö, ö, ö, versenyprogram, a versenyprogram, hanem a mellett van. Igen. Akkor ez mennyire a Mundrucó nevének szól, hiszen a filmet nem látták. De látták a filmet, látták, láttak egy verzióját. Egy nevén. verzióját. Látták a filmet, ami szerintem még nem volt úgy utómunkázva, hogy egy filmnek utómunkázva kell lennie, de, de a film egyben volt. Tehát annak szól a meghívás, és nem a, ne, a rendező nevének. A filmnek szól a meghívás. Igen, igen. Kambab volt már? Nem. Tudja, Amúgy ott... voltam, de nem a felületekében. Ki tudja, kivel fogod találkozni? Hát nem tudom. Azt nagyon várom, hogy azokkal találkozom, akikkel csináltuk a filmet. Maga egy varázslatos nő. I tényleg? Nem tudom. Igen. Mármint, hogy légköre van, atmoszférája. -e. Tehát lehetséges, hogy <gül> után is <így gül> szerepelni, de... de, de... Hm. És itt van ez a... Hm. Tehát, ez úgy leesett magába, mint egy ilyen pénzérbe. Most ezen fog gondolkozni majd az út közben. Áron, szeretnélek kérdezni, mert nem szeretnélek kihagyni téged. Áron! Hát, hogy nem is követ bennünket, mert ha nem követ bennünket, akkor ne fog kérdezni. Nem fogom megkérdezni, hogy hogy érezte magát, mert ilyet nem szoktak kérdezni. Akar-e bármit mondani a filmről, amit nem kérdeztünk? Annyit, hogy azért... Nálunk lesz? Ősszel, persze. persze. Szeretnél valamit kérdezni? Át... Várottam, úgyhogy... a. Annyit, mennyit. Annyi fontos még, két dolog fontos ezzel a filmel kapcsolatban személyesen. Az egyik, hogy nagyon örültem, hogy két nyelven játszhatok bennem mert valahogy most kicsit összeérnek így a szállak, és nagyon nagy köszönettel tartozom a Burk hogy kiengedtek a forgatás. Ez most forgott, ez a film, két produkciót próbáltam ez alatt, míg ez leforgott, és, és teljesen lehetetlennek tűnt, hogy elengedjenek, mint ahogy másokat sem engedtek el. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy elengedtek, és nagyon örülök, hogy miután magyar-német a hogy hogy hogy valamit vissza is kapnak így ebből. És hogy azáltal, hogy a film egy része Németországban forgott, és németül játszom ezzel, ezzel nem, nem válik le teljesen a, a német nyelvű kultúráról. Tehát én nem az hogy csináltam egy magyar filmet, amihez nekik semmi közük. Szóval ezt egy jó dolognak tartom. A másik pedig, hogy személyesen az én gondolkodásomon nagyon sokat változtatott a film. Tehát, hogy hogy leforgatva a filmet némileg, de másképp jöttem ki, mint ahogy bementem. És azt remélem, hogy ez a nézőkkel is megtörténhet. Német Gábor mondta még az összefével kapcsolatban, ezt a korlátozott apokalipszis magától meg fog maradni a decensen, pofátlan. Ez nagyon. Tehát ez, nem azt mondom, hogy egyedül ez fog megmaradni, de ez a decensen, pofátlan, ez ott fog dolgozni bennem. Köszönöm az Emkisnek, hogy összehozott bennünket. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Őszintén köszönöm. köszönöm. Maga tényleg egy varázslatos, de tudja, az, az én esetemben ez azért egy lehetetlenség, mert hogy ugye ez alapvetően csak a produktumai alapján kéne mondanom. Tehát ez, ez most súlyosan hiányosnak érzem az ismeretanyagomat. Tehát az, hogy az ember felkészül önből, vagy megnézi videókat, az nem azonos azzal, hogy az ember lássa önt filmeken és színházban, megpróbálom pótolni. Itthon legközel mikor lehet látni? Augustusban. Augusztusban játszok a Kornélnak egy előadását. Nehéz Istennek lenni címmel. Ez egy hardcore előadás. Minden benne van, amit a, a Protonról. Augustus volt. mikor? Augusztus vége felé. Trafú? Trafo. Trafo szervezés, de egy kinti helysz, kamionokkal És még egy dolgot szeretnék mondani. Ez én műsoraimat eléggel nemíteletű módon szokta nézni és hallgatni a barátnőm. Amikor azt mondom, hogy jön egy varázslatos jelenség. Akkor akár hiszi, akár nem. Én semmit nem akarok magától, de szerintem ez így természetes. Tehát amikor azt mondom, hogy varázslatos, akkor nem kell attól tartani, hogy fél óra múlva fölhívom telefonon, és megkérdezem, hogy nincs-e kedve meginné velem egy kávét. De ez ugye ez így, ez így ér össze. É én nem gondoltam Erről semmire. Teljes. De a varázslatos meghallotta. Persze. Jó. És köszönöm is. Nagyon szívesen, akarja íráspódok. <gül> Jó. Köszönöm szépen. kis neked is köszönjük. Eh. Akkor visszlát is. Akkor visszlát. Az, az egyik visszlát italát adhatom jó ja, igen. Melyiket? Amiben van buborék, vagy amiben nincs? nincs. Inkább benne Az nagyobb is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Ismét kezet nyújtok. Bár nem illik, Viszontlátásra. Köszönöm. Hát, Krista, oda vagyok is vissza. Em, kis köszönöm. Ugye hova lettek ezek? Elkísérik? Ki nem kiment vendégért. De szerintem most mert én megyek ki. Ez az a pont, nem? Nem. De de de, hát, mert hogy mindig csak három ember van. De nincs több ember. Jaj, jó jó jó igen de, de, de, de igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen Bármi. Kérhetem az egyik vizet a Zolinak? Na, no, na. Nincs plusz végés. No, De csak ilyen vissza. van, nem baj? Megoldom, Ez jó ezzel. Lesz? Csak az előbb elment a hangom, hogy köszönni akartam valakinek, <gül> és gondoltam, nem lesz hasznos. <gül> <gül> <gül> na, árul segítesz nekem zenét betenni? Ugyanis Biztos segíteni fog. <gül> Igen, mikor, nincs több hely. hely. Ennyire, ennyi embernek van lehetősége helyet foglalni. Mit tegyen az áron? Tessék? Mit tegyen az áron? Mondom, a YouTube-on szíves. Cserpes Laura épp pont úgy. És mi Na azért ez utána beszélgetés utána nem olyan egyszerű. Nem, erre majd ki fogunk térni. Igen, most ilyen at, más adhószfélelet itt teljesen. Igen, nem ez érzel? Fog, ez nem vagy, majd én visszahozom. Őek <gül> is lehetnék egymást? Nem. Ja, bocsánat. Nem? A láng gondamáriával? Ja, nem, nem, nem, nem. nem. Jó, az Áron. Áronnal sem. Akar. Tisztelt előntés. Remutatok. Tovább. És nem kell végighallgatni majd, majd a dalt, csak... Köszön Áron. Mm. Majd szólj, jön, szólj, János, hogy... De bármit, hát hajrá. Jó, jó, jó. Akkor Én csak a holnapi összes vendégemnek elküldtem az SMS-t, hogy mi, mikor mit. Most megy. Ja, itt nem halljuk. Hmm, csak nézd, még vörös az ég, fekete felhők jönnek körül. Káoszor rendben, úgy csak a csendben, a végzet már elért. Bána túlik rád bőrödön át, mintha csak szomnyadó. Vasúl mi é Azt hiszem úgy, végighallgatjuk ezt a dalt. Akkor szólnod kellett volna. De végül hagytam. Mert nagyon jó érdeket ébreszt ez az egész történet, és azért is szerettem volna ezt a dalt, mert hogy az Olival nyilván ez is egy fontos kötődésünk, ez a, ez a dal. Ugyanis 2013-at írtunk, amikor is a dal dalszínpadán énekeltem el. Életemben először ez volt az első élő show, ahol, ahol szerepeltem, és ott már a Tabár Zoltán és Tabár Halász Marian, az ő kedves felesége voltak az én menedzsmentem és kiadóm. És egy, egy, egyébként egy vicces történetet szeretnék, vagy szerintünk vicces történetet elmesélni ezzel kapcsolatban. Pont, Mert... pont, pont most tudatosodott bennem, hogy a referénzveg az, hogy meddig bírod majd, és a refrényben telereztették szárazjéggel a színpadot és körülbelül amikor ilyen derék magasságnál följebb került a szárazjék, akkor mindig elakadt a hangja Laurának. Úgyhogy az én feladatom abban a pillanatban mindig az volt, hogy rohantam a csaphoz, hogy elzárjam, amikor már azt látom, hogy egy kritikus magasságot ér el a száraz Mert a döntő az úgy zajlott, mert ugye elődöntő közép és a döntőig eljutottunk ezzel a dallal. És hát ott ugye megbeszéltük, hogy, hogy jó, mert, mert a közép döntő nem volt száraz jégünk, hogy a döntő legyen visszatéve, mert tényleg szebb a látvány, olyan volt, mint egy ilyen ételi produkción fehér ruhában voltunk, az angyallány és a kórus, és nem tudom. És akkor Marian mondta neked, hogy azon a fel a vezérőbe, mert Kémnak, mm. már megint a feje az még Zoli rohant, és az, ezt, az, ezt a három percet, ezt egy gyakorlatilag nem is láttál semmit, és nem is hallottál, semmit ebből a... Nem, de ne, most már utása. a szöveggel is megismerkedtem ennyi idő után, úgyhogy szerintem hasznos volt minden. Szóval ezt csak azért szerettem volna így, így bejátszani, hogy igazából ez volt nekünk az első közös kapcsolódási pont Jó, De hát ez mindegy felveti annak a kérdését, hogy ahogy egyébként Bajon Lánamájának kötelessége egy film kapcsán nyilatkoznia, mi van az ember, azt mondja a dalban, hogy száraz jég nem lesz. Hát, hát igazából el. tulajdonképpen, amint már ezt elmondtam, nekem ez az első ilyen élő értem, értem, de, de, de... de ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nagyon sok ember a szemével hallgat zenét. És Igen, egy... de hát a, a... a pavarottinál sem volt száraz ég. Igen, ők a fülükkel hallgatják, az a közönség a fülükkel hallgatja a zenét. Itt azért a látvány nagyban hozzájárul a sikerhez. És létezik az az optimum, ami mellett azért jól néz ki a produkció, emeli a produkció fényét maga, a szár, az ég, és még nem zavarja az énekest az éneklésben. Ugyanakkor azok a szakemberek, akik ezt elvégzik, azok nem érzik ennek sokszor a súlyát, hanem egyszerűen csak a látványra koncentrálnak. Itt kellett valamilyen balanszot tartani. Igen, ez egy, ez egy TV show volt. Ugyanazt adalt a derű ugye? persze amit most itt elhetsz. De többször. Ott, igen. Mindig volt száraz jég. Elsőnél volt, másodiknál nem. És egyébként nem volt sokkal jobb a helyzet, ha jól emlékszem. Valószínűleg szíhésen jött ez. Igen, már, igen. már érezte, hogy ott a száll az ég és akkor is, amikor nem volt. Most eszembe jött valami, ugye a harmadik uh, a döntőnél ott már fülmonitort használhattam, emlékszel? Mm -hmm. Azt én soha életemben nem használtam még, és az akkor a segítség szerintem az énekesek számára, hogy bármilyen körülmények között jól hallod magad, és nem vagy a, a körülményekre bízva ilyen szempontból, hogy ott már akkor a, az, az egész jól sikerült a többé Tehát, képzelni a fülmonitort, mert én nem? Az egy fülhallgató, amiben hallja magát az Igen. előadó. Kösz, ezzel tisztában vagyok. de az, hogy te énekelsz, és van egy fülmonitor a füledben? Ott nem a fülmonitor lenne a legnagyobb probléma, hanem a mondat első feleinkkel. De egyébként lehet ezt is úgy, hogy fél füllel használjuk, János, és akkor tulajdonképpen az atmoszférát. Ezt az áronak mondjad, mert akkor lehet, hogy jobban szeretne énekelni. Tehát, hogy, hogy csak az egyik füllet dugod be, mert egyébként én, engem is zavar, hogyha nem érzékelem az uh -huh. atmoszférát, Sőt. nem hallom, ami történik körülöttem. Sőt, akár az atmoszférát is be lehet keverni, egyébként az énekes számára, és akkor Igen. nagyjából ugyanazt. Egy fülmonitor is elkezdesz, szeretnének énekelni. De nem azzal van gond, hogy én szeretek vagy sem, ugye az énekeseknél ideális esetben van közönség is. De lehet, jobban énekelni nem akarnám, Laura... Egyszer én... kipróbáljuk, jó Állam? Jó. Elhívlak egy koncert, és kipróbáljuk. Fölhívsz Mi a szó van. Na, igen, szeretem volna nyilván erre is lehet csak ugye személyes kötődésem is nyilván van a Zolihoz mm. és, a, és az ő cégéhez. Szóval uh, tulajdonképpen azért hívtam ide ma a Zolit, mert egy nagyon különleges uh, dolgot hozott létre és álmodott meg. Ez pedig a booking applikáció. De akkor szerintem itt át is adnám neked a szót, Zoli, első körben. Oké. Oké, okay. hát? okay. <laughs> most. Esetleg... Jó. Kérdések? Jó, tehát, hogy maga a koncertbooking applikációz a koncertszervezés digitalizációjáról szól. Valamikor egy két és fél három évvel ezelőtt a feleségem részlete egy ilyen vezető továbbképzésem, és fel, nem is felhívott telefonon egy üzenetet küldött, mert ott, ott folyamatosan a digitalizációról beszéltek, hogy hogyan tudnánk a mi munkánkat digitalizálni. Nekem az odáig nem is inspirált ez az egész eh, dolog és eh, csípőből visszaválaszoltam a concertbooking.com. És aztán leraktam a telefont, és abban a pillanatban, amikor én ezt a üzenetet elküldtem, attól a pillanattól kezdve egy óriás flóba kerültem, és és tényleg az volt, hogy ezzel keltem, ezzel feküdtem, sőt még ezzel is álmodtam. Uh, én, aki ismer engem, azt tudja rólam, hogy nagyon kütyű mániás vagyok. Tehát, hogyha megjelenik egy új applikáció, egy szoftver, bármilyen alkalmazás, akkor, akkor én belelovalom magam és megnézem, hogy mi az, amit ő hozzá tud adni az én életemhez Hány éves? Én 54. Magyarul, hogy ez az elmúlt idők vívmánya, hiszen amikor elkezdesz az egészet, akkor ilyenek még nem is nagyon léteztek, vagy ha léteztek, akkor őskori változatban. Hát a 90-es években, amikor én elkezdtem a koncertet szervezni, és egy 13 collos monokrom monitorral szerintem a fiatalok másod, tudják, miről beszélek, kezdtem rögzíteni adatokat, akkor még talán Word és Excel volt, és én már akkor beleszerettem az excel -be mert nagyon sokan jó esetben egy word használtak, és abban írogatták egymás le, De hát ez pont olyan volt, mintha egy gépírod, illetve egy írógépbe bepötyögte volna valaki az információkat, tehát nem volt semmilyen újszerű változata. És én akkor beleszerettem az Excel kezdeti változataiban, mi ott a már legnyerteket fejlődött, Sőt, abban a pillanatban, amikor lehetőség adott rám, már egy házikészítési szoftvert is összedobtunk egy az egyik ismerősemmel, amivel a koncertszervezést... Az ön név mi minden szerepelne? Hát én, én azt mondanám, hogy nagyon sokáig menedzser, könyvüzeli menedzser voltam. Most már inkább azt szeretném, hogyha platform tulajdonos lehetnék, és ez lenne az én névjegyem, ugyanis most már ez hoz hogy egy olyan, olyan alkalmazást, egy olyan platformot hozunk létre, ami mindenki számára megkönnyíti a mindennapjait ebben a. Amiről most szóval. van. És ez mi? E Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a Booking.com-ot mindenki ismeri, összeköti a megrendelőt, felhasználót a, a, az, az ingatlan tulajdonossal. Nagyjából ugyanezt történik itt, annyival másabb maga ez a rendszer, hogy itt körülbelül öt ö, olyan ö, felhasználói felület van, amin keresztül le lehet érni, tehát elérheti a megrendelő az oldalt, a, a saját felhasználói felületén specifikusan csak azt látja, ami őt érinti. Van egy zenekari, egy menedzseri ö, ö, bejelentkezési felület, van ö, egy úgynevezett session zenésznek egy ö, bejelentkezési felülete, a crewnak, tehát a menedzsernek, stage roadnak, hangmérnöknek, és van egy technika bérlési része is még, tehát egy technikusi felület is. Kicsit arra kérik, hogy jöjjön közelebb a mikrofonhoz. És akkor így kiderül, hogy nem kizelebb magánügyben SMS-ezöm. <gül> szóval... E Szóval ilyen értelemben egy összetett marketplace, ahol, ahol az összei zenei szereplő be tud csatlakozni egy koncertszervezési folyamatba, és ez van végig automatizálva. Csak valakinek válaszol, aki nem normális... De közben figyeletet, megosztom, jó, jó. megosztom, megosztom a, a figyelmet, de ez az, ez az öt, akiket összeköt, Igen. ezeknek van valami sorrendje, fontossági sorrendje? Hát a, a legfontosabb természetesen a megrendelés kapcsán maga a megrendelő. Ki a megrendelő? Koncert, hát a koncert szervezője. Tehát, hogyha én egy koncertet szeretnék szervezni, vagy éppen az esküvőmre szeretnék egy partizenek, vagy egy sztárelőadót hívni, akkor én vagyok maga a megrendelő. És én egy megrendelői felületen, eh, anélkül, hogy bármilyen összetettebb információm lenne egy koncertszervezésről, eh, rá tudok keresni, hogy az adott előadó ráére, és azokat a típusú fellépéseket, amiket én szeretnék -e, eh, szervezni, azokat elvállalja. Mit Önkök még össze Helyszéreket? Eh, hát a megrendelő. Eh, a helyszíneket jelen pillanatban még nem lesz egy ilyen klubszervező... Pénzügyi, technikai feltételek. Ezt mind, igen. Így van. Tehát maga a folyamat az úgy néz ki, hogy a megrendelő leadja a megrendelési igényét, ami esetében az előadó vagy az előadó menedzsmentje kap egy SMS-t vagy egy push notification-t az applikációján keresztül. Ott ránéz az eseményre, azt úgy dönt, hogy ez... Nyilván időpont szerint ő azt el tudja vállalni, és hogyha az egyéb feltételek számára adottak, akkor azt ott okay. ezt vessük egybe azzal, ahogy ezt megelőzően volt. Hát megelőzően ez úgy nézett ki, hogy a megrendelő fölhívott telefonon egy valamilyen ügynökséget, és azt mondta, hogy ő mondjuk május 1-én szeretne egy koncertet rendelni, és erre szeretné, hogy vagy egy konkrét előadó igényel állt elő, vagy azt mondta, hogy szeretné, hogy állítsunk össze egy listát, hogy kik a ráíró előadók, hogy ő abból mondjuk egy falunapi vagy fesztivál rendezvényét össze tudja állítani. Na most ez esetben, amikor ez történt, akkor a, az ügynökségnél levő alkalmazott összeírta, különböző uh, naptárakat böngészve, Google Mappen számolva, hogy kik a ráérő előadók. Ez, ez, ez egyébként úgy is, uh, ahogy, elő, ahogy a legelején beszéltem, uh, úgy, kezd, úgy is kezdődhet, hogy van, aki még mindig Word-ben uh, beírogatja a programjait, és elküldi e-mailen keresztül, akkor azt mondjuk az ügynökség valahol rögzíti, és ebből kell összeírnia neki egy ajánlatot. Na most egy ilyen ajánlatkészítés az olyan 30-50 perc nagyságrendileg, a hagyományos analóg módon, és hogyha ezt össze akarom vetni mondjuk a koncertbooking oldal alakkorozott 0,3 második. Hol van ebben az érdeke? Hát a közvetített szolgáltatásoknál van egy ügynökségi jutalékunk. Ez, ez is egyébként a normál analóg piaci jutaléknak körülbelül az 50%-a. Van versenytárs hogy jelenleg egyedüli a piacon? Abszolút egyedül vagyunk a piacon ebben a szegmensben, és hát nagyjából 15 ezer órányi előnyünk is van. És mikor ilyen a dolog? Ezt két és fél ezelőtt kezdtük el fejleszteni, és amikor igazából piacra tettük, ez kettő 2020 februárja volt, és márciusban lehúzták a Ö, igen, igen, igen, igen, igen, igen, csodálatos pillanatok. most kéne, hogy a próbája legyen, bár tavaly már nyáron most, is lehetett volna. Igen, tavaly nyáron volt már egy rövid próbaidőszak, most kezdődött el a... Honnan a, tudják az emberek, hogy ez volt? Hát egyrésztről nekem a, akkor maradjunk az analóg szónál, az analóg cégünk kapcsán, a Mistral Music kapcsán, körülbelül egy 30 éves ügyfél kapcsolatunk van, tehát EDM kampánnyal már eleve eljutottuk hozzájuk ezeket az információkat. Másrésztről a még hagyományos módon kért ajánlatok esetében is már a koncertbookingon keresztül készített ajánlatokat kapják meg. És a harmadik, ami a legfontosabb, hogy bármilyen a neten működő vállalkozást úgy kell optimalizálni, hogy a Google keresőben azokra a kereső szavakra jól működjön egy ilyen vállalkozás, ami, ami kapcsán Transakció jöhet létre. Át van adva az úrnektek nektek. vissza van adva, másrészt, ha neked, ha van kérdésed. Áron? Hát, hogyha akkor én most belekezdenék az énekességbe, akkor lenne lehetőségem ott én, mint előadó magamat regisztrálni, vagy ez puszt, vagy van -e ez a professzionális oldal, amit Bocsánat. Bárki számára nyitott az oldal, annak azért alapvető kritériumok. Többek között néhány YouTube videót, ö, videóklipet el kell készíteni. Ezt még meg tudjuk csinálni. Majd a Laura alá énekel. És nem de, de énekel de Teljesen jó lesz ez. El. Elmenjünk stúdióbáron, és, és elkészítjük szépen Stúdióra ezt a De nem kell stúdió. Ja itt végül is jó. De hát ezért a hangszerelést azt lehet, hogy a fog. Nem, nem, nem ez. Jó, ez koncepció. Én látom kérdésen. benetek fantáziát, megvalósítom, ez az én dolgom. Oké. Okay. Szóval ez egy elég erős keresleti piac, úgyhogy fölkerülni föl lehet az oldalra, hogy utána ott e, tranzakció fog-e történni, az, az már nem ezen múlik. Elvileg mondom, mindenki számára nyitott. Az az alapvető kritérium, hogy áptudét kell legyen mindig a belső naptár, mert ennek alapján ajánlja maga az oldal a fellépéseket a megrendelők számára. Bennem. Önöknek van a kérdésük 06191168 és Laura? Igen, hogy euh, én ezt az Olival többször is beszéltem egyébként, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy például én a mai napig van olyan, hogy nem applikáción keresztül, ha nagyon ritkán rendelek kaját euh, mondjuk otthonra, hanem hogy felhívom telefonon. És hogy én ezt így kérdeztem Zolitól, hogy szerintem mennyi idő lesz így a, a, az átnevelése mondjuk a megrendelőknek arra, hogy az applikációt megtegyék. Engem hogy, tehát engem nem, nem lehet átnevelni, én meg fogok maradni így. Te, Jó, te a, amíg koncertet szervezel, Addig nem, telefon. nem, nem, az telefonon nem. is. Nem, ilyen. hát azt el tudnám mesélni, de szerintem senki se járna jól vele, amikor a Collar Clements-et megpróbáltam leszervezni az első 168 órás műsoromhoz. Az applikációval se sikerült volna jobban. Igen. Jó, szóval, hogy, hogy bennem ez megfogalmazódott, mert hogy, mert, hogy azért az ingeneráció már nagyon-nagyon szereti ezeket a, az alkalmazásokat, de akkor neked erre van egy véleményed? Igen, a, hát a Szakzsargon Old School-nak hív téged. Igen. E, igazából, az van, igazából az van, hogy mindig vissza szoktam kérdezni, hogy és hogyan bankolsz, még kezedbe veszed a a kis átutalási cettlitet elmész a bankba, kitöltögeted, sorba én. ezt sorszámot húzol, vagy már esetleg előveszed az applikációt, Ez vagy, vagy, vagy, vagy kihajtogatod-e az autóban a 1,20 m térképet, és úgy keresed meg azt a, a célterületet, ahova szeretnél eljutni. Szóval e, maga a digitalizáció az, az, az elkerülhetetlen, ma már, és hogyha mondjuk a mi elkövetkezendő öt éves terveinket nézzük, akkor, akkor azt mondjuk, hogy ha 50% old school megrendelővel számolunk, és mondjuk a maradék 50%-nak a 75%-át mi elérjük, akkor az nekünk már egy jó üzleti vállalkozás. De ez egy teljesen olyan, ez egy teljesen egyértelmű folyamat, amiben hozzá kell szokni minden újdonsághoz minden Felhasználónak viszont azt is tudni kell, hogy öt év múlva már nem biztos, hogy ugyanazok az emberek fogják a koncerteket szervezni, és ez személyes tapasztalat, nagyon nagy a fluktuáció, és ami, ami, ami folyamatokat mi az analóg műsorszervezésben tapasztalunk, az pont ezt erősíti meg, hogy egyre inkább erre van igény. Jó, de ha már itt tartunk, akkor az áronnak is kéne fizetnie önnek, hogyha egyébként ez az applikáció kiállja sikeresen? Ha ő kiajánlják sikeresen. Már hogy engem ajánlanak. Ő, nem, a abban az esetben, hogyha létrejön egy koncert, így így, így van, igen, igen, igen, igen, igen. De ha nem, akkor viszont kap egy olyan alkalmazást, amivel teljesen automatizálja a koncert szervezését, és úgy, hogy ő egyébként lehet, hogy soha életében nem szervezett koncertet, olyan támogatásokat kap, hogy egy professzionális körülményt hoz létre. Oké, okay, hát akkor nem leszel énekes, akkor koncert hát szervező valami, le. valami a végén Valamire lesz. Valamire csak viszem ebben az, az, az, az életben. életben. Zoli, ha belépek, hogy koncertbooking, akkor ott ezt. Uh, hát, itt el... Hát jelen pillanatban egy kereső felületet itt talán az első számú probléma az lesz, hogy ahhoz, hogy mondjuk árakat lássunk, vagy magát a folyamatot lássuk, ahhoz felhasználói neveket és jelszavakat is be kell írni, mm -hmm. ami nem tudom, hogy itt most Csak jó, mutatni mennyire pörgeti fel az esemény. Uh, igen. Ennyi részemről. Köszönjük. Szóval? É, nekem még egy kérdésem, Jó, még, még belefér, Jó, tehát, hogy ezen kívül, hogy ugye én egy old school uh, ember vagyok, ezen kívül még az is megfogalmazódott bennem, hiszen azért 12 óta nekem is rendszeresen vannak koncertjeim, ugye annak idején felhívott az Anita, kaptam az e-mailt a, nem tudom, Judittól, beszéltem veled, beszéltem a Mariannal, és hogy, és hogy ezek, akikkel így ebben a szférában, vagy csak nálatok mondjuk dolgoztak, hogy... Tehát, hogy miért jó ez például ennek a rétegnek, vagy a, akik nálatok dolgoznak, vagy az alkalmazottaknak? Tehát van, magyarul mi lesz velük? Hát, e, mondjuk például az Anita már a pandémia elején, e, vagy a közepén e, elment tőlünk, de... Nem kifejezette rá, gondol, csak hogyha, hogyha, igen igen igen. Hány fős brigád volt? 8-8 fő. Volt jó, most arról van szó, szó hogy, a, hogy az applikációnak közszövetően nincs rájuk szükség. Viszont... Igen, én azt gondolnám, hogy ez nem így van. Azt tudni kell, hogy a zeneipar az elmúlt, nem tudom én, tíz évben egy olyan változáson ment keresztül, hogy hangfelvételkiadásból nem lehet nyereséges vállalkozást létrehozni. Ezért minden létező bevétel a bookingra koncentrált, magára a mm -hmm. koncertszervezési részre, hogy fent tudják tartani magukat ezek a cégek. Létrejöttek úgynevezett 360 fokos modellek, amiben minden cég mindennel foglalkozott. Tehát a koncertszervezéstől, a lemezkiadáson, hát a promóción keresztül, a marketingig mindennel. És... Miután innen jött a pénz, mindenki erre koncentrált, és a fókusz ezen volt, és ennek következtében sokkal kevesebb energia maradt mondjuk a marketingra, a promócióra és az összes többi egyéb eh, olyan folyamatra, ami egy előadó népszerűsítéséhez elengedhetetlen. Na most. Ez a felület, ez azt adja pontosan a menedzsmentek számára, hogy vissza lehet csoportosítani, és sokkal jobb minőségi munkát lehet végezni a menedzsmenti területen, mert nem azzal kell ö, eltölteni az időt, hogy naptárokat böngészve, Google térképen számolgatva összehozni egy ajánlatot, amiből vagy lesz a későbbiekben koncert, vagy nem, hanem kiküldi az ajánlatot egy másodperc alatt, és a maradék időben pedig tud foglalkozni. Oké, tételezzük fel, hogy mert nem, nem jön vissza a pandémia, a nyolc emberből hány marad? Ugyanúgy megmaradhat a nyolc csak minőségi munkát tudnak végezni az egyéb területeken. Tehát át kell csoportosítani őket, és foglalkozom promócióval, marketinggel, szponzorációval. Oké, okay, egy olyan munkát mondjuk... végez, amit korábban nem végzett, vagy egy egyáltalán nem végzett ez a cég. Tehát azért az egy nagy kérdés, hogy arra mennyire lesz alkalmas. Az van, hogy ezek a cégek azért ilyen, inkább azt mondanám, hogy családi jellegű méretű vállalkozások, tehát KKV-k, inkább mikrovállalkozások, és ezekben a mikrovállalkozásokban szinte mindenkinek mindenhez kell értenie a kapcsolatrendszerek adattak, a feladatokat korábban az adminisztratív korábban kicsinálta korábban, én azt mondanám, hogy mindenki csinált mindent csak sokkal kevesebb idő maradt erre sokkal kevesebb idő maradt a, a, az utókövetésére annak például, hogy mondjuk elküldök egy dalt a rádiókba és megnézem, hogy hol játszák hol nem játszák ezek mennyire sikeresek, hol kellene még esetleg nyomást gyakorolni jó azt, ezen azt én, hogy innen visszatérés már az előző állapotban nincs szerintem nincs Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Zodi. Köszönöm, James. Right about now, we'd like to introduce ourselves. Jó reggelt! Uh, ugye hagyott egy üzenetet, már uh, Mária van a vonalban, azzal, hogy elfelejtette elmondani, vagy nem volt módjában elmondani, hogy miről szól a film. Igen. Most mindannyian figyelünk, mind a, mind a ja, négyen. Je? Tehát itt van Dési Áron, a Cserpes Laura és az a néhány ember, aki még követte a kettünk vagy azóta mással folytatott beszélgetés, illetve többünk beszélgetését. Csupa fülek vagyunk. Jó. Akkor, akkor Először is szóval tisztázzuk az. azt, hogy milyen hiányérzet maradt önben, ami miatt küldte ezt az SMS-t. Ugye elkezdtem arról beszélni, hogy mi van az első részben, ez az, az auschwitz talál, csecsemű, majd utána felmerült a Monori Lili neve, és ott leblokkoltam. Elkezdtem a Liliről beszélni... Egyetlen, ezt pont azt akartam mondani, hogy nem leblokkoltam, hanem, egy hanem egy elkezdte a Monori Lili szobrát építeni, ami ugye nem csoda, mert a Monori Lili szintén egy csoda, mint ön is. A Monori a Lili, Lili, a Lili témán, többször láttam. Hattam. Igen. De, a, tehát, hogy igen, a mi duettünk egy anyalánya beszélgetéssel, azon a konfliktuson alapul, hogy mit kezdjünk azzal, hogy zsidók vagyunk. Ennek a traumájával, ennek a, ennek a tényével egyáltalán, miután ő játszotta azt az idősödő nőt, akit annó a Auschwitzban, tehát egy Auschwitz-ban született És... Próbálja ezt a múltat valahogy letenni, a lányát már nem ennek szellemében nevelni. De egyszer csak előáll egy élethelyzet, ahol a lánynak hivatalosan bizonyítania kell ahhoz, hogy a Bervéni életébe vele tudjon állni, hogy ő egy zsidó származású ember. És ezt az anya megtagadja. A lánya mindezt a saját gyerekem miatt teszi, a saját jövőjét miatt, és ebből van egy szinte feloldhatatlan. Konflikus. Tehát valahogy er erről beszél a fiam, hogy mi kezdjen az ember azzal, hogy ő valaki. Feltetek ezek után egy teljesen profán kérdés, zárásképpen? Igen. Ennyi idő alatt hova sikerült eljutnia? Most az alsóra vagyok, budai oldalon, és araszkoló. Nehézmes lesz. Hányra kell odaérni? Fél 12-re, most 11-18-at az remélem, sikerül De Ne törje ki a nyakát, jó? Nem fogom. Sok felvételt megcsinálják magáról. Érek, érek. Köszönöm a még egyszer! Jó utat. Köszönöm. köszönöm. Te e a a következő alkalommal kerül sor. Egyrészt majd a műsor végénből lehet, hogy lecsipek valamennyit, mert akarok veletek beszélgetni, és ma nem volt arról szó, hogy itt maradunk még. Másrésztről pedig az a kérdés, hogy bárki, aki eddig bennünket követett, óhajtó-e velünk beszélgetni bármiről? 061 de hogyha nem akar, akkor én át fogom venni a szót, de úgy, hogy abból önök nem sokat fognak um, tapasztalni, mert leveszem a hangot. 061 de van-e bármi? Mert nem akarnak téged időkorlátok közé szorítani. Jó. Ha nem, akkor végül is, ilyen még úgysem volt, 17 percen keresztül lehet bennünket látni, bármikor telefonálhatnak, de hang nem lesz, illetve zene lesz, de... Kivettem ebből ki. Megosztanám beletek a gondolataimat, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt másoknak is... 0at egy, kilenc, 061 911 168, csak hogy ne érezzék azt, hogy ki vannak bármiből is hagyva. Yeah, yeah. now <laughs> 06 1911 168, hogy ne érezzék magukat, kiszorítva a műsorból. Nem mondanám, hogy örülök annak, hogy senki nem telefonált, és a jövő héten, illetve szerden ez nem is így fog alakulni. Egyszer értem a vala hogy megosztam a gondolataimat a jelenlevőkkel. Őnök nem gondoltak ebbe bekapcsolódni elnézést, hogy ez a 17 perc, ez egy kivételes 17 percet lett volna a Kejfejancsinak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Holnap pedig Elsimó László, és Vénaszáim Márta lesznek a vendégeim. Az első 40 perc, ha minden igaz, az csak az önöki és az enyém. Lesz hozzátéve persze, hogy nem fogok meghalni, nem rugnak ki, nem szülik meg a cég. Önök nem halnak meg és így tovább. Az internet nem hal meg és így tovább. Távolétemben gmail.com És most már adáson kívül folytatjuk.